یا ایوها الناس وی خلقو مما ده غسنا فی الارد ویچیز مککی دی حلالا طیبا حلال فاک ولا تتبعو مروانی گئی خطوات الشیطان اد قدم اد شیطان بسیت انهُ بِشَكَّ دَشَتان لَكُم عَدُوٌّ مُبِين دا شوده پارا دشمن دخارا ديمان نفس اهمه مسلو درش کې حلال نمخ يالله د خفن وحدانيہ ذکر کوو 파غ دلائل ذکر وس د حلال رزق ذکر کئ اولما ولي كلي حلال و تهلال و وي وجه تسميه سوا لان حلال عقد الحجر عنه اغه غوتا دم مان اتو د حرمت دين خلاو شيدا وی اے خلقو خرائی آغا چز مکہ کی دی حلال پاک سحل ابن عبداللہ رحم اللہ وی کسوک نجات حاصلو الغوارین پدری و پدریو خبرو کنے تاگتو الدین خلاصہ دا یو اکل الحلال وعداو او درم ول اقتداء بنبي صلى الله عليه واله وسلم کښو کوئی چیز دنیا او خبر خیرت کې د نجات ملاوي شي نو حلال دي خوري حرامو د نزان بچ کی دیم فرائز دی ادا کی او دریم د الله د حبیب علیه السلام اقتدا دیو کی هر قول فعل عمل کی د سنتو استوا دیو کی بس دې خبرو کې نجا د دې د بازه اهل علم نه منقول ني وای په زخبرې چې شاکرا شي بسله به پورا شو خمسوخ سوالن به تمام العلم فين جو خبر سر بسلم مکمل شود نارینا ود سنا نو یودي فين جو کسره معرفت الله عز وجل معرفت الله چې خپل رب پی جری جسمع رب دک مصیفات او قدرتونو او دک محقونو مستحق دے دی ذین د معرفت الحق حق پی جلی چې پدی عقیده او اعمالو کې حق سره اهل حق سوق دی درم واخلاص العمل علی الله كم عمل چې کې خالص ده الله د لپاره دې سوشوال بای او سنورم به عمل عله سننه هر خبره کې په عمل کې او فينزم دې وا اكل الحلال حلال خورل کچريو خوې پدې کې نوي نو عمل بپورت کیږي نا او ذ قبولیت مقام تب رسیږي ها بھائی دې چیزو کې کیا کېاو کمي نو عمل ببرخيږي نا او ذ قبولیت مقام تب رسی نا ابيا علماء لکلی صحیح کیږي نا خوراك د حلال و مگر په يلم ای چې د قران او سنت لم دې ای د نن نصوص او کاله مفک عمر رضی الله نو بازار تروتو وی سوق چې بازار تروتو اذان د رسول د اغستو په مثلون ند پوي کړه ند به حرام کړیو سجبکای در خير القرون خبره کړه د صحابه دور ته سوق چې بازار تروتو خدا د بیع شراد خرصوله غسطوب و مسائل ندې پوي خنې ندې حرام وري ننن خوف لسم صدی شو دا و غي په اوله سدې کې دا خمر کړې و دیو جنېو مسله زده کوي کله بازي طالبان او طلاب او بازي مولا امام مو صرفنانه مختدي می داسره فراکه کومک کوي کو دله ماولې کې ځان بچانې دا خبره اودته دې خبرو مکلفم دې ځان بچانې خبره نه کدي ګینه له وقته نو کار ټول دې مو خراب دې یو خدته دې مکلف نه چې یو محله کې امام جوړو کدا مقتدي وګورم چې دې حرام خوري او کحلال زکه دا خدته عيب لټه لا کسنګ حرام خوړل حرام دي نو د مسلمان عيب لټول حرام دي په شوې په مسله کړه باز امام رشید هم یو مختزلی چمه رالي نو زونه د تاسو څخه وابل وکړه هغه کله الله مجرد دي تین مجردي ته مسلمان عيب بنلټه بلکې خو ګمان و په مسلمان کې ادا مسلم علما او ذکر کړی کدیو مسلمان سکار حلال دې او سحرام دې اتاله صداوت در کوسي درکل روی خو ګمانو کې صدا واغې چې هغه کم حلال دې او څه دې چا د حال د لټولو مکلف دې ځل یو غزړې په الله په قهر او غضب کې کړش چې په څه مکلف دې هغه په ځی دې او دا شي شنو په شي سره مसलमान ايبا نه لړلي پر ځان خبروي يرما خبر دې کو نو خراب دي او کسي خبره نو لاغ ایک جوي کي او دا گناه ده دا گناه را کاه ما شان خبر شي نو صفه خبر ورته وکا پنار ما اخلاق چې دا اندازې چې بمې منبر اوه کا اوې شرما و داخ خلق روان پټوار په طریقه وایا ضرور څه اثار لگدا شي درش نه ټول خلکو لږ نور په شامخ نو خفقې جامه هماله سمرا کاو څن کوې دې خبر وای زوی عمر دې اور دې ښه لاله الله دې عمر کي خیر دې ښه لاله پاپه بين کې نه وکړو او خو دې زهد هم دې ور زیات موږ ته به هېڅ نه لوhape تکلف سره او مال پټ غوندي وي مې ګوره ګوره کله دې داد غراړې خوراړه ا کله تنخانې راړې ګوره موږ ته ساته یو فلم ګوره یو مسلمان حرام خو دې شرمه ووم نه بلکې تو یې راګه اسې نه تھا هې موږ تاسې کېښت خو چپلار به تخلاشي هر وخت خیر ور ګوره حلال صحیح کیږي نا مگر په علم او مال به اله حلاليږي ګوره صد پکه نشتا حرام نشتا دارنګي سدوک ندا سمکروه ندې شوباحت وکي نشتا اوله قال الله خلق ته حکم کړي نداسه مؤمنانو ته پیغمبرانو تم حکم کړي ګوره دایا دیر زر بیا وای اور یا سل دعا ہو یا ی یا الی الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاہ تعبدون او دغشان حکم اللہ پیغمبران و تم کڑے شوری مومنون غری اسلس مفارکی او ایاتو گر ایو پنزوستم نمبر یا ایوہ الرسلو کلو منتوی بات وعملو صالحا یا ایو پنزوستم ایات دیدہ تلسم پاری سور مومنون یا ایوہ الرسل اے رسلانو علیہ السلام لو نه بات خو د پا خوه پهې غبررانو تم حکم د د پاکونهخوريعملوال او عمل کو کو اننی بماته عملوونه علیم بشاکه دپغه چې تاسو په عمل کوي پوم نیک عملی پاک خوراک مرتب کو ہاں آیت نمو خیال لے وَيَوَ الْفَاکُ نیک عمل مرتب کو دکچی حرام اینو سنگا با عمل نیک شی اگر دیرو مسلو کی رجوع علم طرف تا پکار نادا یہو مسلہ یہو سلیس رٹول حرام مال لے اب آئی او دے توبہ و بازی نو دے توبیسو صورت وې دی دې کمالي کې معلومي خوغل علي ورګا ا کې معلوم نه نو په دی دې صدقيهت نه کوي او چاله دې ورګي نماز مصلي لاسو چوکي چې حرام مال والے لې ویچي تھی ورکا نو غریب لیدا سي شريعت نه دی ویري چې مالا کپو یو شي په خبره ا دې سول ټول مال حرام دی هو تعال لا غزميه صفه تذکیه دې شي دې خیرات کوي او دلج سو غریب خکار یغلی ورکه ک په مساله په نوښه په تا وخت مثال په تور ته نه اله مازال خبره راکه چې اسنه زکات نه لې شریعت وی دی چې ګنه حګانی نه بای له کړه زکات مان هغه حرام مال غا خیرات کوي او د شریعت حکم مني لو چې اغله د ورقوله حکم کړي نو tale سه کړي tale د اغستو حکم کړي دکل د ورکونکو د دنیات نشو خبر ني او د ذلیل وخت د مشکوک او خلقو هدایا هډا شي ظالمان حکمرانا نو او د غي هدایبا د غي هدایبا مسلمانانو قبولو دي الله حبیب د مشرکانو هدیم قبول کړي او مشرکان قوت د شود او د ګردکاز نه نو هدایا د غیر مسلمو قال الله حبيب و صحاب کرامو قبول کړي اثر د دین شلا و اکالون لشف دير خورل کی دي حرام و لرا وکره ګره مګیو شتد تقوا نو میخي واغه تقوانی دی وجند اهلي الم با عمل و سر پدا سم سرو کی مشوره و فتوه طلبول فکار دی ځلي وقيو سره حرام کوي خودبن ني خرم نو بیا صرف شرموں له مقصد ده شریعت زمو کې سلسله شرمول غوړې ديستا یا ايها الناس خلكو كلو مما في الارض خريدا حسنا چې پزما کې دي حلالن طيبن حلال پاک حلال پاک خري او عمره وانی گید قدمونو د شیطان پسې خطوات د شیطان قدمونو ثوې هر شی چې د قران او سنت نه خلاف دي ګناهونه دي بدعت دي ناروا کارونه دي دی ثولو تد شیطان قدمونه وې علما یو قائد ذکر کړی کلو معصیه للہ فهي من خطوات الشیطان هر غنا دکه شیطان د دک قدمونو نلا کواڑا دکلو یا کشر دکه بدعت دے هر غنا د شیطان د قدمونو نلا اویات عام د ابن کثیر وے و یات ک داخل فیدخل فیها ذا کل کافر وکلو کل مبتدع هر کافرم پا کفر کی دشیطان دک دمونو پسیجی هر مفتدی په بدعاتو کی دشیطان دک دمونو پسیجی هر حرام خوڑن کے دشیطان دک دمونو پسیجی انہو بیشک دا شیطان لکم تاسو دپارا عدو مبین دشمن دخکارا انما يا امركم बेशक حکم کيدا شيطان تاسو تا بښو اي پبدخارونو سرا والفحشاو په بيهيایي سرا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون داچ هواي فاللاغ چ تاسو په فوهي گئی اِذ سُوْء او ذا فَحشَاء فَمَنْ سُقُوْلَماء او فرق کړي دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه واي چ حبر الامه وي ان السوء ما لا حد فيه سوء غنا توي چ الله رسول پاکي حد او سزا نظم مقرر کړي او فحشاء ستو ما فيه حدن چ پاوي کې حد مقرر وي باغې پیسي حد مکرر ووي بعضی ل وی سدي ته وای چې شن نه رووا دی فشادي ته و چېقل نه او شرن دواړه نا رووا دی لکه شراف سکل عقله چې تا یو داسېشی سکلو چې عقل در نه لاړوهه ل وي دا شخ نه او شریتته وي داداخل نه دي لکه ځنا او بد ده شریف و خلق و عقل و کلام و ارشاد بے حیایدہ او لام مرتب بے حیاوی دیو جنہ کفر پہحال کے رو شریف و خلق و شراب میں بس کلی کفر دکفر پہحال کڑے رو پاک و خلق و بدکاری نظر کڑے عقل و ایدا شے نہ روا دے شرع و ایدا نہ روا دے دی تفخشا وئی حکم کئ تاسو تذ بد دکارونو او د بی حیا یی دا قولو د چو الله فالله ما ولا تعلمون چفو ای گیفنا هل بل دروغ الک کافر و مشرک جوړی لک مبتدی جوړی اور شیطان در بارے غونام کئ او دلیلم در ته خی وا اذا قيل لهم اتبعو کله چوول شدويتا داد شیطان د دا قدمونو په سيچ روان دي او داد شو او د فحشا په سيچ روان دي اتبعوا ما انزل الله روان شهيدا غص په سيچ الله رالي قران و سنت پس روان او سنت پر رواں شي قالو نو ضيف جواب کي بل نرث بيوما الفينا بلکي مونږ روا دي ګو داغ ترکو پسي چې مون دي لي دي مون پاره اابا نخ کان ااباهم اگر کو مشران دوي لا ياقلون شيان کنه پویږي پس شید دین والا يهتدون او نه په هدايت دي وردا سياتو قران کي د راغلي دي او دي کي د اغه تقليد من دکم چې مشرکان او د خپلواران او مشرانو وکول امام قرطبي دلتوي وَاِيْتَعَلَّقَ قَوْمٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ لِذَمِّ اللَّهِ تَعَالَى الْكُفَّارِ بِاتِّبَائِهِمْ لِآبَائِهِمْ فِي الْبَاطِلِ وَاِيْبَازِ قَوْم دِعَيَاتِ بَعْنِ دَلِلِّنِي وَلَيْبَ مُزَمَّدِ تَقْلِيدِ كِي ذکر اللہ کوفار و مزمت ذکر کئ چ کافر د خپل پراران و, و په باطل کی تقلید کول و اقتداءهم بهم فلکفر و المعصیہ اوې په صفه کوفر و گناہ کی تلل و هاذا فلباطل صحیحن اېدا تقلید په باطل کی چیشل و صحیحره هم مت تقلید و فلحق من اصول الدین و عصمت من عصم المسلمين هر چه په حق تقلید ده نا خود نا دلید دی دا خود دین د اصول او نه اوشل له ارشو په دیند پوی ډېر علماء دی مساله ورته معلومه ده خدلیل ورته معلوم عوام غریبان په مساله نه پویګنو په دلیل بسشي نو عوام بسکې د خپل اهل حق تقلید بکې د تقلید کې د په خانه ترنه نه پوری علماء د مذموم او د ممدوح تقسیم کړي مطلق تقلید څخه ناروا مليږي اپ باطل او په بدی نه کې د چا تقلید دا غ تقلید مذموم نه اذن کوره قران هم وای اگر خود د مشران لا یااکلو نه ش نه پو دل پهشي د دی والله یدون نو نه په هدایتو نوکه د چا مشر په هدایت دی او غ ب پوهیږي او د ورپسیځ نو دا ناروان نهدي دا ناروان نهدي بلکې باې خبرو ددين کې هغې کې ګورته تهمات به کېپ او شخص کداسه ولکینو ٹھ ورتا علماء لیکلي علل الحديث ورتاوي او د علل امامان وی لیکه مام بخاری رحم الله او امام دار قدمیه خيرانه شخص ده چې د حدیث په علل او فویدو علل دي ته حدیث کې او پټدا سے عیب دي چې د حدیث ثابت نه و کتد اعلان د امام نه تپوشو ګناه تعالی چې خارিজ کې دلیل نشه کولای د حدیث اول معلول ده کپوړو شوی په هغه روان دا یو پټ نقصان ده ایدر له کولې چې خد تعالی دیو جنو یو عالم راغی هغه ته پوس کولو دیو د اعلان د امام نه تپوشو ګناه وی دی حدیث کې علت ده بل له وي بل له وي ته خبره شریکه شو زله علم وهبيوي وزګر هغه خپلن ته له خارج کې دلیل نشټه وشکولې کوم چې دلایلو سړي امامان بلکې ذن و فاش حکم لګي اته څومره کې ویل یو د مفتی مرتبه د یو د قاضي دا مفتی په مسلو حکم لګي چې دا روا دا او دا ناروا دا جرحه او تعدیل کې پاشخاصو حکم نه و اداراوي کا ضابطه دا د جان له دا ضعف د سقه ده اعتماد پټونو مت کوي کله کوي پټور مت رسېدل دي د لې د افلانه شخص مالکي سره اگر زله واخبه د فن په خلکو سکه اعتماد وبېکه او کدا چې تمادو نو کې نو هر څو دلیل ث نیشی رسېده دور نوی نوی رازی دا اغا نو ګره دا هغه تقلید مزموم ذکر کئ دی په لګره نو وی نیو مسائل راځي هر ملک دے علماو جیدو علماو یو کمیټی ناشته روزانګوره دور بدوی کی لږ دی بس لري راځي نو مسلوص صراحتن حکم قران او سنت کې نشته دا علما اجتهاد او استنباط کوي او اس تیم بعد کدر لوئی دا روا دی او دا ناروا دی زله وقور تا سلیوی دی مسلی مونږ نه شو ته پوښتکی نو دا مسلی په بنیاق چه په جواب به څنګه ورکی دا سجدید د بیو شکلونو او صورتونو راضی چې تر اخر بنیاد نه خبر نه یې کې وته جواب نو ورکه بل چا والا ورکه چې بې دا څه نه تا پوښت وکي یا خود دی معابلی پته مام خبره پویږي نو نو نو جدید مسلی رازی او اغیقی علماء امت تلا رخی نو کدی کې دا نمانو لو خبر راشی نو دا امت بسکی روزانه نو نو جدید مسلی رازی نو تقلید مضمومم دے او کې ممدوهم دے او لو کان آباؤهم اگر کوم شران ددوی لایداخلونه شیان چې نپوی یې پهشي دین وَلَا احتدون او نهغی په هدایت دي دا ص یاد سره معدهکې مرازی و کې یو سل سلورمهکم دغه مضمون ل دغه شانانه یاد سرې لغمان کې مرازی ی ویشتم نمبرایات دی او دغه شانه داغه آیات دې سړي رښتمنه دې په لورې آیاتونه دا ټول د کفار مبارکي هر پیغمبر چې د ایمانو او د دی دین داوات پیش کړي نو داغه مقابلتي کافر وي دي ير مو د پلار نیکه پسېزو مو خو د قران و سنت پسېزو اوس هم ورګدا شي شو کی چې ته وله و سنتی نا زخود قران او سنت یې وینا زه خو د قران او سنت پسېزو د خپل پلار نیکه پسېزو رسوکهغه ته وایي چې دا غټ په دي نه درې هر څو کوي دي نه وامه ثلذین کفروا کما ثلذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء اولدا وامثل الذین کفروا دیوژن په دې څلورو فقو کې صدا تکسين دا تاسو وګورئ غټ نغټ مفسر راواله یو مذب سره تعلق نه غټ نغټ محدث راواله یو مذهب سره سره تعلق نه ایبارك خل کتاب نکله شیخ الحدیث مولانا سرفراسان صفدر سے اون کتاب شوکن دی توایفه المنشوره کتاب نوم سره دا ولی سداینې شروع کړي تر خپلې سدای پوري سمرد غورو اصول او نمازې هاه باي ا سمرد حدیث شارحین دی سمرد قران مفسرین دی د شلول مذهبونو کې یو مذهب سره تعلق دی نمونکو موږ وایو چې مذهب ته بداری شرک او کفر دی دایو مثلا کافر مشرک د بدینم دستکه لولی او لماری دی ک تاب نو سر تو منسوه د اولې صی دو میں دا ټول او لما د مض کې یو مذب سره ړوي او یو کمې الله زمونږ استستاسو پهې کی ک پوورې عربو کې په فه پړئ مخک به مز احب ارب کې پکلی شیت کېور مزاحبې پړي کچھ طالبانو کمزوري له راغته نويا وکواله اسفق حمبلي پړاوي خدا له جلا غزه فقه کې دا ده اغه دلیل ذکر کړي شفلانه امام داوود د دلیل سره دبل امام پدیش ته اي دي حالی او فري مسله کې داوي نو بیا د دا دلیل کمزوري لري او دا دلیل مضبوط دي ال تفقہ دی ترتیب پړاويږي حواي الله دېو کې جدي دې فقہ ده سې چې فقہ فراوی خو دلیل ګوره چې ماخذ دې مذہب سره او بیا پاګې تحقیقی تحقیقي نظر وې چې آیا دا حدیث ضعیف دی او کسرې کمزورې دي نو ال تفقہ په دې ترتیب پඩාګي کیږي ان کتا سوتې ناستې دې فقې پدرسونو کې دا یو مسله راوالي او ای فلانه امام دا او ای فلانه دا او ای داغه دا دلیل له خو هغه دلیل کې دا کمزوري ده افلان دا وای دلیلی دره دا را بولما بیانه چې چې دا دلیل مضبوطی کار شو کېغه پسیږي څه ویږي په خبره واه حملی دي یا مالیکی دي په څه په خبره چې دلیل دا مضبوط ته اګه د هر بزبحث سره تعلق لري دا شهر مسلمان ته د دلیل اتباب وقار دا څه ته وا وقار چې دلیل څه هر امام غوردا سوی دیب دی وای کځما قول وی او تا ته پیغمبر خبر ملو شا به زمانہ بدی دیوار لور غرزه او دا الله او د رسول خبره برا والي دچا خبره برا والي ومثل الذین کفروا او مثال د هغه کسان چې کافر وی کما ثل الذي بمثل د ها کس دي ينعق جو واس كاي بما غس ت لا يسمع تش اورينا الا دعان مگر دعاء و ندا او اواز سمون ديكا دي بوكمن گنگيان دي عمي ننان دي فهم لا ياكلوا نو دوی دا اقل نکار ناخلي دا دا یا لفظي ترجمه یو مقصد آیات دا ده چې دا مثال ده د مشرکان او چې خدایان معبودان رامدت مدد کړي اے و مثل الذين كفروا دعائهم الهتهم یوبو د مثال دا څه مقصد کئ مثال دا کسانو او چې کافر دي خپل خدایان او معبودان باطل اور امداد کولو کې الک یو کافر خپل معبود تو یې ور رسيږي اور امداد چي مثال بسنګي لک یو غوانو عال سرون کې غوانو ته आवाज کئ وای خرا کو کيس نو هغه مالک آوازه ور خورور بابا ته پويږي نه وې دای چې وي خدای دی خدایان د اس کې سمې جواب نشي اس کې سمې جواب نشي کوله مگر دا سمثال دې لکه څنګه زناورت سره آواز کوي یا یا تاسو مقصد علماو ذکر کړي وَمَثَلُ دَاعِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال داغ دائی چه اغا خلق لدعوت ور کئی چه کافر دی اے پیغمبر یاد نبینا الاؤبلسو کافر لددن دعوت ور کئی مثال سنگا نے لکیو سر اغوان سر یو ایتاوازو نکئی اغوان اوازو ری زناور اغوان دااز په مقصد نه پوږ نو کاافې مشابه کل په نه قبللولو کې او پهین نه پودو کې د ځنارو سره ممثلل ل په مسل د هغهکس دی یا نه قوچ غاس کوي بما غستته لا اسم چې اووری نه الله مگر اوونې دا مګدوو ور الدعاء انا و نداء جمع کړي ربانو فسرين و د دعاړو یو معنا را بازي وې دعاړه په یو معنا دي ابازه اهل علم د دعا او د ندا په منځ کې فرق کړي وې ان الدعاء ما يسمع و النداء قد يسمع و قد لا يسمع دعاږي ته وایي چې وريدي شي او نه داخلو ری دیشی کله نشي اوري ده توسوال و فېځه تلې اورځه تلې ول ترش تل ترش ولي بارې خوږي څنګه هل اخر خیره به شي بیمال بیا دګر ځای مګورم کوزر به چاله <سؤال> کنا نو بیمار چې ګرزي شي که پروتې یوري نو خیابای بیمار خلک ویل قران نه باندې تمکات اته زی بیمارې ده سر نه شوړی تر ماشه وطن تر څنګه دغه مبا وای تر ماشه په خینه د شفا کتاب ویل کې بیا پې چې تکیا دی نو خوی بچ نو نه یا په معنا یو دی یا پکې فرق ده دعاږي ثوي چې اورې دی شي او نداء کله اورې دی او کله نه یو دی هم फरक ولماو کړې ان دعا لِلقريب وان نداء لِلبعيد دعاږي ثوي چې دا نږدې ده پاروي او نداء دل رل پاروي ثم دا کافر خان دی د ښاونو غنثلی بکمون گنگیان دی ایکان بی حق اورینا بوچ کی پی بکمون گنگیان دی پا حق خبر اخلا نخوضی عمیون راند دی حق وینینا فهم لا یعقلون ندید اقل نکارنالی یا ایوها الَّذین آمانو یا ایمانو علاو کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دفا کو هغه نشه رزق میں کړي تاسو تا واشکرو لله او شکر ادا کيده الله ان کنتم اياه تعبود کچریتا سو خاص دی الله ته عبادت او بندګی کا وی ګور یو پتقوا چې سڑے د حرام و نسو کې زانو ساتی اگر چی سوک در بانے حرام خورے د دا آداب و خیال موکا که اخلا کوئی پویول شنو خوا گنیس توری استعمال کا آوائی یو تقوالو یداد چی زان سڑے سو کی دا حرام و اور پدی بادا تو پې ایمان پر موز د کې بخوند او لذتم د دی دیو جن رازي چې پاک خوراک وي حرام خوراک سره د عبادت خون ختم شي داغ غل لذت ختم شي دیو جن تاسو برو صبح, صبح تراشي اولیا و مه ش پاک خوراک کړي اصحاب کف عمر ګريته ایولیږي او کس په د خپلو پیسوو دښار ته نو د دووګورې ی ا کامن چې کم یو په دښار کې ډیر پاک د په پا خوراک کې داسې د ګندو خلکو د خوراک نه سړی ځانو سدي د ګندو خلکو د خوراک نهديسوو کې زان دیو شات دې د پخونکو خراق دیو کی چې دی یو اثرات وی ایه په هغه تبلیغ چې ابتداء نو د تبلیغ د مشرانو دا طریقه چې ژوب بوټلې تبي په خوي به مخ په نه وړو په هغه یې رسول یې دی وړ به هغه نه یې په ذکر واغل اپا ذکر به پاخه کړ رسې روزینه چې وراړې دومرا سرات دی او چې د سلوی خوره زومرا سرات نشته اوبای خو څه نشته سلوی خوره زومرا سرات نشته هغه کې وسو په ذکر به څه کړې په ذکر به واغه ګل په ذکر به پاکه کله کې به خیر او برکت د بازار د سيزون نه میزان صبح را چ فراق پاک ده دمر وګور په عبادتو کې اثر ډېر وی دمر عبادتو کې اثر ډېر وی خاري محمد طيب صاحب رحمت الله ره واقعا ذکر کړي و امام شافعي رحم الله نونوي معشومانه اي چوي زموږه يوم المراضی کو په دنیا کې پلاغن الوي مل ملي نو یو راز شپادازیشو جمیل مرونه سيدو امام احمد رحم الله ده شاگردمو امام شافعي رحمه الله استاد ده امام احمد رحم الله سره لوی مل مرای نو جوړي ور تروي ساغي دي غزياته خوړه بیاه معشمانو لونو لوتا راڑا چې په دیو امام سيپ تهجدل پاسي نو ساري مجله ولا بلر اړي چوکته لغه بيګاناي لوټم د کپره تا نام اشمان خدا پاک کورو نو خپل والد امام شافعي رحم الله عليه وي تا قدمه صفات کورو مل ما علا بيګي سم بڑے روډنګو خړه اوا هو تهجد له نه پاتي دلې مون ساري چې لوټه اوره شپيغه د کپره تا وا نو ستاز محترم خپل شاګر محترم توي جناب اشمان خدا سي وي ای ورث احمد رحم الله و انرش کیا وای کرامت خداولیا و بنای کدی بنا یا پای وای پی کا ماشه رټی خور د بر طرف نه پدی انوارات نازلیدل نو ماوی چې بندر رټی ډیر او خرا کې تر شي تربرګو بیا داسه حلال رټی امخه لراضیه ونه راضی لچون کدا دا پاکه وجې مان وارات کتل نزدک به ډیر او خرا او وی لودي لزک ضرورت نشا چې دا پکمو و لاسو په خشيه او په کوم ذکر وی بيګاز موږ شوې ليم په ولاش په عبادت کړي او استم بحت مسائلو وکړي معشومان رشتیا وي لوټا ټا کفاره ته غوښټولش فسوبا وګور خوراک کې اثرات شي کله چې پاک خوراک دې او په ذکر پوش بای زنانہ پور کی ذکر باندې پخایا بای دایې کی خون وی برکت دروشری کوئی پخله کړي ازنی غیبت کيو جنگول ریس پکې وای پېو بل لعنت وای دچ پدی واه ګله پدی په حکله کی وسا سترات وی بځای او هغه مسله را خرا کوس کا ایمان والو خورو من توی با سی ما رزقناکم خری د پا کو ها غنا چې رزق می درکړی تاسو تھا اله کا څنګه مس فرز ده روزه فرز ده نو رزق حلال طلبم فرز ده حرام باندې خری او نبه بچو تراړي وشکرو للہ شکرا ادا کید الله ان ق یا هوتهګدونول ک تاسو خاص د الله ته بعدته بندې کوي انما حرم معلي کومل مته ته ب شکه خبره دا د بله نه د حرا مکړې د الله په تاسو و د موي وما اوله به لغیر الله. اراغه شی چې आवाज را پورته کړي شې دی پاوي د پاره د غیر الله دایا تفسیر منقو اصول او کرام نو کوم طلباء اوریدلې اعاده خو دې درس کې نا حضور کې بیکار لري رستور اجازه باه دې دین هر کار کې سپکار وہی ولکد علمنا المستقدمین منکم والمساخرین د دین پکار کې چې زومخ کې مخ کې کې وي دا په جنم هر وخت سب کې مخ کې هر وخت د دین پکا اجداسو ورسورو سږي نو دا پر العالم معلوم ده قرامیشد پارش چې سکار نو وینو بې ګار ته مزوروي سبق لذيذ ووخلارشه تاسو کې سبق دې جینی دې نه لاندو وای اجی بیا طالب زمون د دې مشایخ درس فل اصول دی اغه اصول چې ځنه کې درس په هغه سکیږي گرانی یو خدي آیات کې ښکال له ان نماز حصر د فاره راضی لدینو په معلومی معلومیږي چې بس د غسل ور سيزونه حرام دي او نور نشتا نو دغه جواب زمونږ دی علماو دا سکه کړي مشایخو الله دې مغفرت نشو کې درجات دې الله بلند ک او د خپل کتاب او د توحید خدمتات وکړي الله دې ورته مافیو وکړي ايو اصل کې یو حسره حقيقي وي یو حسره اضافی وي دل ته حقیقی حقيقي نه ده موارد بلکې حسره اضافي دې مشرکان و دې سلور او سيزونو ته حلال وی نو قران را دمر مبالغو کا و اذا تاسو چې ورته حلال وایي سب وې دنیا کې د دین شي واړو حرام نشه تاخذ د اشکال جواب مردار حرامدا وینا به دلی شي حرامدا او خدخین جير حرامدا وما اهل به لغير الله دا ما کدی تفسیرنه علما او ذکر کړي لفظ ما کیا بھائی بعض علما او ایم عبارت دے د مزغوحینا لور بعض مفسرین و هر غذبہ شويشه چې आवाज را پور تکل شوي د بیه پاړي لغیر الله د فارض نزدیکت او تعظیم د غیر الله نو دغشم حرام ده نو پدیش کال رازلو چه ما خود عادت او دو عموم نلا او دې کې مزبوحه او خاصره عام کې غبلا دلیل تخصیص رواني تاسو د اصول کتابونو کې وي عام کې بتخصیص دلیل سره راځي نصیب عبد العزیز رحم الله بعض اخلاق وی چې دې دې کې عرف و رواج ورطا رواج و او رواج ورته مخصص ده نور فرواج څخه دلیل نه نه واسه موږ مخصوص شي لکه ما ناسو موږ علماء ورڅ کړي په دې کې یو قاعده ذکر واه وای یو دیني کتاب کې یو خبره لکه یو حمل ور ته شنو خبره ده الله د زموږ د علما وایي وېداغه معنا د ما عبارت د مزغوه نه ده دا د مثال په تور وې او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي دغه د مفسرین پدې توجيبه نه د خطا نه سوشول دا غي د کلام د بار او محمل صحیحہ پیدا شو چې دا ما د ما عبارت د مزغوه نه د مثال په تور وې لکه موږ سورہ فاتحه کې وی چې زموږ مشایخ وای المغضوب علیهم دا یهود دی وضلین نسوارا دی خو بیا راغی نور تفسیر نو عالم کې دا تفسیر په حدیث کې راغله و اذا د الله حبیب دا تفسیر د مثال په طور ذکر کړي او مثال تقاضا د تخصیص نکړي ولعبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب نو داده مثال په تور دی مثال تقاضا ده تخصیص نه کوي دا مثال په یو خبره ذکر شوه زم داده عام مفسرین وايي چې ما فخول عمم ده کزبي حوی که کغیر زبي حوی یو سره وې دیک مه د فلاني په منر نظر یا مفلانې شه منر تیږ می منلي نو هر غریبانه आवाज را پور تکڑے شو چې دا د فلانی د نم نظرانا شکرانا الله و ادا ده سه حرام لقد خنزير و خچ سنگ حرام ها بھائی وګره پدی توجی دو مبانه دابې هی کی باب ابماند علوی ایبی هی علی هر اغشه حرام ده کی را پور تکریشو بی اے علیه طغبان لغیر الله د فاردن دې ځکه ته او تعظیم د غیر الله درم توجیه دې کې د حسین ری رحمه الله او د زمو د دا مشایخ ولا وای ما عبارت دې د اغخ کلمین چې په خولې و ما هاغه کلیما پا خلاوی الحرام دی او حل بی ہی لغیر اللہ چیواز را پور تکنے شفاغی دا پارد نزدی کد غیر الله ای دا غشیخ خود حرام شو د غیر نظر نے پلکی پا خلیدہ سی کلمات وی لم حرام دی دیکی بابا پا خفل ماناشی بی ہی ای پا وای حضرت سے بداسی توجہ کرو شیاث کہ بحذف ہو تقدیر لضرورت نو اصل خبر اندازہ دا. دا کلام دا سی توجہ پکار دا چې حذف او تقدیر لضرورت را نشیب فمان زتور را سوق چلا چارشو مصاد شو د لګې نه مړکی مردار پرثرا وینا پای دلشوی غوخه د خینزیراو نظر د غیر الله دې کنوخري نو د لګي نه مړکی غیر باغ نوی دې نا فرمانی کو انکه ولا عاد نو نزیاته کو انکه او د مردار نو خورا جزانه په د مرگ نه بچ کو فلا اسمع له نو گونا نشت پد پدی پراکیم بلکه مثلا فقهاو دا ذکر کردی کیاو سڑی ده لوگی نمڑ کیگی او ده مرداراو نخوڑاو مرشو نو دتخو اللہ رو آکڑی و ده گو نحگار مرشو دیسه شو اللہ مرتیو شیر رو آکڑی ده او داغاو نخوڑو مرد پر آئے نو دل مردار دغا وقت کی جائز کردینا نو دل مردار دغا وقت کی جائز کردینا ان الله غفور الرحيم بشك الله دیر بخن که محربا نده ان الذين بشك هر کسان یکتمون چپٹوی ما انزل الله اغذر علی کلی دی اللہ من الكتاب کتابنا اے لاد کتاب نہ را لې ګل دیو دې پټه ويشترون به اخلی د پټولو په مخاوله کې سمنن قلیلا اغفیشی چلګی دی اولای کدا خلق چې حق پټ کو او دا غي بدل کېد دنیا سو اغسل ما یاکلون ناشویدای فی بطونهم فخلوا خيتوکی الا النار مگر اورد جہنم ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبر ابن کی دوی سرا پرز د قیامت اے خبر در رحمت د قهر غضب خبر بکئی اواز علماء وی خبر ابن کی مطلقن دوی سرا پرز د قیامت کمی در اٹھنی او دو توبی خبری پواسی تید ملائکو بے ورسرو کی ولائیو زکیہم او دی بپاک نکی د گناہنو نا ادی پلو گو رائی سوک چی د گناہ نپاک نشی نو جنت تبلار نشی قد افلہ من تذکا د هر څره ګناهګار د ګناهګار په جنس نه دي دی الله وال پاکه یا پخفل رحم او کرم مافق یا بد افاکول سوي بیمارای په دنیا کې را واستي او پدي فاکو ورته مؤمن چې د بیمارۍ او تکلیفونو راضي دی الله پاکه دی وجنه د الله غمبر چې بد بیمار تپوس سراغه ویلا باصته فورن ایتو فو بیمار ایتو پروامکوا داتا دا پارا پاک والی گناہونا دی پی مافکئی لا باستو حورن کلکور گناہونا دا سی چی پا دی بیمارو پاک پاک نیشی سڑے نو زن کدن کی پی سختی راولی خلکوی ایر دا خصور دیر مجرم دی اللہ والی گناہونا مافکئی مثلا شریعت دا سیدا زنی وقم گلتا چلیم نو کله ځنه کدار سره ټول ختم شي کله دا شي وی چې ځنه کدار سرهم پاک نشو نو د خبر ف عذاب پاک کی تب د پاکي دو لپاره نو کله دمر ګناهونه دي چې د قبر د عذاب سرهم پاک نشو نو ميدانه مخشر په سختو کې بیراولي او کله دا شي وی چې هغه کې مخاطب نشو نو اور تبع ور دن کی وګوره پاکای نه بغیر جنت ته سوغتلې نه شي لکتا سولور السراشد قران نصوز دي سوره نحل کې وای ملائک مؤمنان وته سلام علیکم ثيبتم فدخروها خالدين هي چی روح ته قبس کوي ملائک وای پتا سو دي سلام تاصف پاک ژوند ته رکړې زئی جنت ثور دن شهید کې به همشې وي سوبوشود آیات په مقصد وې پاکې وینا نو چې پاکې نو کو جنت په پستر ګو نو ګوري ادا پاکې به کله پرحمو کرمو عفو رازي الله دې مشرده رحم او کرم او عفو بعملو کې اکل دنیا کې په مشکلاتو کې واغږي خلد قبر عذاب وی اك پدين پاک نوشو اور وردن نكي ولا يزكي هي بي د امدا ولا يزكيهم الله دږي تعریف نه کوي اځ حق پټکړې دې د तारीफ او د شबास مستحق نه لري ولا يزكيهم پاکو وي دږي یعنی د دوی تعريف نه کوي ولهم عذاب اليم او د دوی د پارب وی عذاب درناک نو ګور حقې کو سوره سزا غا نه ورته ذکرکه حاکه پټ کو دنیا او اغستا وې پخه ټکه ور واچو یو سزا دا زم تا الله بخبر نه کوي او درم پاک ای بے نا او سنورم ولهم عذاب الیم او ذذویده پار عذاب دے دردناک او آیات اگر چې يهودو د لما مبارکې ده حکم عام ده حکم د آیات مبارکاه عام ده څوک په دې امت کې دا سکه د دنیا ورکا او په حقي خاور را واړو له پټکو نو غلبم د سزاوي اولائک الذين ذهوا كسان دي اشتروا الضلاله وای غستغور ک گمراهی بل هد اپ بدلی د هدایت کی ولعذاب بالمغفره غره کو عذاب په بدرید بہنه کی فما اصبرهم على النار ای جمهور علما مفسرین و تا ما دې کې د تعجب ده او دا تعجب مخلوق ته مردود ده فما اصبرهم على النار تعجب و کید دې د صبر نه پوروانی گرزان سمرا دا جهنم پا اور صبرناک کڑے تعجبو کئی حق پتکو او دایو سورز جوان د دی دنیا غورکا او سمرا اوگد جوان چی ختمیگی ناغی زایا کو فما اسبرهم علم نار اے تعجبو د دا د دی صبر کولو نه پا اور یا ما دیدے کی استفہامی ادا نبیعوے مانا دا سی شی فما اسبرہ ملن نار سشے دے چدائی صبرناک گرزولی دی پامل دور والاو یا ما علماء لکلی نافیم کی دے شی فما مانا بسشي نشتا دے صبر د دوی په اور د جهنم باندې اے تاسو وکړه چې باغي و صبر وکي کله د دنیا پره اور د ثجر به وکي فما اصبرهم لمنار نشتا دے صبر د دوی په اور د جهنم باندې او ماما اصولم کی دیشی او دا س برخلی مازیی دی دا د موصول د پاارهسلله ده او دا م تدا شوه او خبر دیز کې پټ دی فما س بره هم النار نو هر غشي چې دای خبر ناک ګرزی دي پهور اغ ډیرنا کاره او ډیر قبیح دی۔ چه ما موصوله شی او اسبرا فعلی مازید دیده پار دا غند جمله با مبتدا شی فما اسبرهم لن ناری شیعون قبیحون چې چه دی صبرناک گرزولی دی پور آخو یو دیرناکارشه دی ذالک کیشاروا دی مجموع او خبرو تا ذالک دادی چې خېټه کی وره چی ذالک د دای سره چې بالا خبر نکې ذالک د دای چې بفا کینا او دادی دای د پار چې بازا به علی بی ان الله پدی سبب چې به شک الله نزل الکتاب بالحق نزل کتاب بالحق رالی گلے دې کتاب قران په حق سره اے هر اسماني کتاب او قران الله د حق د سرګندې دوه فر رالی گلے بالحق اے بيشديد او بالحق بالحجه او بالحق اے بالعدل دا فدي سبب چې بشک الله رالی گلې قران بالحق کې اے دلل او دا عدل دے حق سره را لګل وان ان الذین اختلفوا فی الكتاب او بشکا خلق چی اختلاف کئ په جنسی آسمانیو کتابونو کې یا په قران کې اختلاف کئ ا کلب کافیروی اساطیر الاولین دا قران د په خوانو کې سی کلبې دا د جادو کتاب دے قلبی ویدات کہانات کتاب نے قلبی ویدس سان جورکڑے بیشک ہلک چی اختلاف کئی فل کتابی قرآن کی یا فل کتابی فجن سی اسمانی کتاب کے لفی شقاکم بعیل خامخادی پمخالفت لری کے حقنا زمون دمشایخ د درس د ترتیب مطابق د زین باب د جهاد شروع کی او د کیږي د جهاد مسائل قرآن ذکر کړی خل ابتدایي امور ذکر کوي ځکه جهاد ته د امور ابتدایي او ضرورت وی اول ضرورت دا دی چې د عاشوق دی د د ایمان او اعمال جوړوي او دی په ایمان او په اعمال باندې خاېست وی بلدال چت جهات کې نخفل دے دے کے ملک خود قانون د شریعت ته نګورا د مؤمن یو لصفاتونه پدې اولیات کې ذکر کای پینز د عقیده او پینز د اعمال بیا د ملک دامن دफार یو شلول قوانین ذکر کای لیسل را ندنی کی تشدام لیس البر ندنی کی تشدام دا بر دیده کی منصوب دی زکد لیس د پار خبرو اب آده قیراتو کی پدی رفراغ لیده او دوار قیراتی متواتر دی لیس البرو یعنی مرفو قیراتم پا قیراغ لیده دسو کې چې منصوب ذکر کوي خبره دې له سږ ذکر کړې دې مقدم او ان تو ولوجو حکم د مصدر دا ورته مفتدا مؤخره دا او شو کې مرفو اينو بیاي سمنه قرط له سل بر له سل بر دواړه قرات متواتره دي ندني کې تشدا ایوازی نیکی خدا ندان تولو جو حکم چواروی تا سنو خونا خیبال المشرقی پا طرف د مشرق تا والمغرب او مغرب تا تشکابیتا مخڑول خو نیکی ندا ای نیکی خو پدیکی منحسران ندا داک نیکی دا خطول نیکی خو پدیکی منحسران ندا ولكن البر من امن بالله لیکن خوند دې کوي ور دي دې کوي ولكن نو دا بر دې کې تش وصفته او من امن بالله ذات مال وصف دې قاعده ده نحو الداله ذات مع الوصف وتش وصف حمل كل جائز د کې البره کې بخامه خطویل کې دکه ولاکنل ب تش وصف دی. او من آمه بالله ومخر د ذات مع, الوصف دا ذات مع الوصف وصف دی او د زات مع وصف حمل په تش وصف درسنی ولاکن بر د برره په معاد ولاکن البار ردي لیکن نیک د چې کله بیر په معنا د البار کې. نظام ذات مال وصف شو نحمل به صحیح شو یا حذف مذاف دے ولکن ذل بر ايه خوند نیکي من امن بالله واليوم الاخر صبح شوي بره روان نو ګره البر کې بتاوي ته یا مزدر په معنا د اسم فاعل نه چې حمل صحیح ورنهمل به یا صحیح کیږي خاوند نیکی یا نیک مناغ سوگ ده آمان باللہ ایمان روڑ ده پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی اللہ منی د اللہ صفات منی دا قیامت رض او دا غی غطول خبر منی والملائکت ایمان روڑ پا ملائک و جدا دا اللہ یو معصوم مخلوق نی او دا دا نور نپیدا دی خو کم نور بائی اځینې درس کوی وي د الله د نور پیدا دي نو کولو د درس چې خل ختم شوی دی سایان او کیدره څه کار ملائک د الله او مخلوق دي او نور د الله مخلوق دي د نور نه پیدا دي لکه قران بیا د الله یو دي مخلوق دي خود خارو نه پیدا دي یوی بنی ادم د خارو نه پیدا دي او جنات اغه د اور نه پیدایي ایمان راړو په ملائکه باندې او په جن سي اسمانيو کتابونو چې څومره الله په پیغمبرانو رعلي ګليو والنبي او ایمان راړو په ټول په پیغمبرانو باندې هدا په زس زنه شلدعقيدي ويش ميراي کړه منا من بالله یا وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ صَلُّوْرْ وَالْكِتَابِ أَوْ فِي ذِمْنِ النَّبِيِّ دَ الْمُؤْمِنُ فِي صِفَاتِ الْعَقِيدِ أَوْ دَ بَاطِنِ ذِكْرِ كَل اُسْيُؤُ صِفَاتِ ذِكْرِ كَيْ ظَاهِرًا وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ أَوْ كَوِي مَال سَرَد مُحَبَّتِ دِ الْمَالِ نَا اې د حبې هی ضمير کې دوه لماء اختلاف د جمهور علماو راجح قول زمیر اللہ تراجے دے دو دا دی چې د حبې هی ضمير دې مال تراځي دی अशोक چوي ضمير الله تراځي دی نو دا قول دی دی چې مرجو دې امال سره خبي نغا امال سره مينه سوي چتورو د ژوند د میځه ته اوا اجکله مړکی هغه شای وخبر وکولوی مردو سره لای یوسف مړکی دنه بشولې راځه بشه مې د اډوم رزم کنه نه نه مې ښه نه ویلې کوي ولا بیا وی چې تاسو پېتکاله کډو ورکونه د ګسکار د چ ورکه وای بای اود دې کې چې دوی پاتې دی وي دا مې پردې نه ردیدے کہ مال ورکو والا حبہی فی درش ہے بھائی و پر اب بچی وصیت عمل کیدی پرو گورا د نن زمانے بچو مور پلار سے کھڑے پورت یوزرولیاس اپ پسندور سے نہ پکاری کی جس طرحی پٹی شپیا مده کمے پکار رکھ ایمان سره و یراضی پکا چتولے پ وشرک سے نہ پ مگر پروان اپلار ورثه بیوکوف کار چي را دي همانه بیوکوف تو بلار هي بیا سړي لونه کي مشهور خبر پښتنو کي کا او يو سړي مړکي دو بچي راجا ما کړ وي په فلاني بي دور دي ټول کاغذونه کا پهي کول په فلاني دور دي دور وي نو يخر کي وي د فلاني راوړي دور وي د فلاني دبره قرسره بیاغه بچو يو بل نو کت وي د بابا د ماغ اوس کار وکي دو بیادی لیوانے کئی لامرشوی نیو لیوانے کئی او سی مازغت نکئی او سی دماغ کار نه کوي نو د حبی ہی چاته چاہتا راجی لے اگور زمیر کی مرجع قریب جوی دا بہتر نو مرجع قریب مال لے کنا علا حبی ہی مال سر خمی نا دا او د دو دو جون خو میت دے خو دا اللہ در ازاد پارے مال ورکو او ده دیت آئیت پا گھنو آیا دنو کی راغلے اگرئی سرال امران سلورم شروع کی گی. نو دغه مسلے وضاحت سره ذکر کرنی دا سلورم کې اگرئی د پاری پہ ابتدا کې بہن میں نمبر ایات وګورئ فرمائی لن تھا نالو هرگز نشه یراsede پنی کیک د کمال مرتبه تا حتا توفقو تردی چول गवی ممما تحبون ده غملنا چتا شو ور سرن بنا ساتئی ای یوی بیرده یو کمال فل بیرده وره یوسریدی په روړی او خړا اذنه شو نو هغه سیوای یو غریب لورکا دیتم بروي کو, ہوگے موڑ کو دیتا کمال فل بر داو چه زانه اوګه پرې خو غو بل کو سو پوښې خبره به خوګه زانه اوګه پرې خو غو بل موړ کو دیت کمال فل بر وای ای اوس ریدا سیو چینو وی جامي وا غست یو زړی چرته غریب لورکی نوی پیزاری واغستو او زوری غریب لور کدی تا بھروائی خو کمال فی البر نوی کمال فی البر دا دے چیزان لنکم شیخ و اخد دے نو داد خالک او مالک پنم غریب لور کام سو پوشوئی پنی یو بر دے یو کمال فی البر دے هرگز نشی رسی دے پنی د کمال مرتبی تا حَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ چولګو یاږي تاسو سره مين ساتي هر شی چې محبوب دی نه په الله پلو مورکه د دې راشي مولل ته موږ ور په ټوخ خاص د دا بشي میډر ور دے ماوي چې مدرسه کې دے ور کبا بای چې نورې دې شي سموالو له ربو را یوزل یوزل په درس کې م کې نازتو او په خبره په یو شي تاسو یې فین شو ګبيه پنځو مدرسه کې تاسو له دا شنو کې د خپل دماغو والل وي یوسف بیرولی رحمت الله علی ایو جان بیرولی رحمت الله علی دا درو به سرحد الله دې قبر د نور نडक کی بیر لوی سړیو د علم دیو من نفرغو وې ذبوی ټول معذور موږ لرا وایلې ویلې په خبره باندې نو یوزلی و تالیم چاراوسته و در خواهیسته و ایدی پلان دیر قربانی کړي خلای پا گرزی دونیو چی پاسی دا پا خکو گوڑو بیشتی که خبرمان چې بل کار کېږي که کم دیر رو دیر رو دیر و یه را دنوره سمسنه لیه سکول وی اولته تی پا کور کې تنگ دیر نو دلتی بیا من رسید رو دیر رو دیر دلتیوی وی خب چه قابل بچه سوکا لانتنا لولبرر حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قابل بچے دے خوخ کلو دماغ والدے نواغ راشا پا دین کی ورکا خکولے بالدے خکولے زیدے نواغ دا اللہ پا کې کی ورکا لن تنالو البرا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اددی ایات اول مخاطبین صحابی قسم دی دی آیات دی نزول نپس هر صحابی کا تل چیزا ما پمال کی کمشی محبوب دے نو د دا ٹولو نمحبوب د محبوب پا نمبان ورکو اللہ دی مون مسجد نبوی دا پوزی ابو طالحر رضی اللہ نو باغوز دا مسجد نبوی سره بائیس نمبر گیٹ دے باب ملک فہد ورطوائی بد دی دنا او بار عیسکه دا غباغ راغله باز اهلی ملک شک فق صد کجورو بوتیو پکوره نو دا یاد چراره دا لا حبیب لوې زم ما پټونو مالونو کي خو بيروها غرباغ دے گواش ش جل علمي ورکو ساس هر چا قتل چ کم مال ور دے د ابن عمر رضی الله نو یو وین زوا ډیر اب انتهای پول مال کې ا غخخه زه د الله د پاهې ا هرګز نه شرهې د پهنییکي کې د کاال میدانته ح تون في قو مما تودونون او لګی غمال چې تاسوېخواخواي وما تون في قومن شو هغه چ لګي تاسو د سشيه فان الله به عليم बेशक الله فاغبان عليم په هله نو دا شانیا تو ګورې رسو مرادین سره لیکی سوره حشر نہمات سوره دحر اثمات لیکی چې دحب به زمير ستاره دې مالکا ورک وی مال سراد محبت دا مالنا خیر سر مینالا او دې خود ژوند امید ساتي خدا الله پنو مي مال ورکو اچاله ورکي زویل قرب اخ فل اخ اگر خیر خیرات کو پردوم دوم کیږي تر دي چی نفل خیرات په کافر او يهودو نسواراو انگریزانو سکانو کی گی زکاة نیلاوا او خپل لچری ورکنو ایدوش ورکنی یو سی در احمی شوا و بلس دقشوا ایستا تروندی ما ماغان دی در تروند ما ماغانو زابن دی زب القربا دی نو دیتا خیر خیرات ورکا نگو را خیر خیرات سر اخپلتا ورکول داد شریعت حکم ده خپلوانو کیوی ولی اتاما یتیم آنانو تام اگر دی یتیم چې دار چی او شدیت اللہ وصور کڑیا بای چی دیو ای زب پکلی یا کلی نبار یو دو یتیم آنان پالب نو په یتیم خودتا دیشی کولی مور لیس پیسی مکرر کا ور بازی غریبانان یتیم آنان دا سی کتاولا غنڈی ورکی نو چی میاش کی دولیو کھوڑی دیده غریب خلاس ازاد دیده نو تولا ماحانه سموکرر که چی تولا وشل زر په با په کال کې ورکی نو میاش کی پینز پینز زر ورکاوا ازنی اوقاتو کی دی حال نمگو رئی بعضی دیر سمجدار خلکی اوزن ما نالتا بعضی قبائل و مرگورو تا پوسو خپل دیده او نشائی دیده نو مونږ چې پیجی ورکوي راځي کورواله له لاسtau کې ات یو چې په نشه وایي کې راځي پازیو له مونږه کا وړو وړو چيني وړو تاله په تری پیجی ورکوم ناغه ولا تیار ناشته رپورټ غل نه بکمځه کې ځار ته اتي چې هغه په نشه کې بداس وخت کې ورته چيني والا اورو والا چه والا او پهې ترتیب هرچ کو چې یاتیم لوش ته پې خرچ کې د و انا و کافی وړ زاو که ځ چې چا د ییم پاله نه و کاه دا بهجنت کې څنګه ی دای د ییم د پرورش ډیر ل اجر دی وي بل وختمور کو نو دا قبل دی کې خاون کوي دا بل خاون وي وزه بچی نه سام ورئ. مخک نه هیڅ څلګړي له دلته بل څوک هم نشته چې غریبانان بیا در پر در ګرځي. په قدرت دي الله یو قانونم نے دا دا دا دا دا دی وایي مور د بچو د پروریش حق وي خو قدرت شتدارو نه بل ځای کې نکاح او شریعت دي د پروریش حق ختم کو قدرت دي د دې د سره مې نظر شي. که په تو رور مور شو رور په نکاح واغستا د دا د ب شو د پرورش حقداره ده ځکه غ بچی د خپل ووللی د داې نوته اوګ پردو کې ن کاوکه دې کو درتی تور شي. که یو زنانه دا سکل چې دما د احتتیمانان ځای کږي ز به د پرورش د پاارره ځوانی خاور کوم د ترغیب به ترحیر کې او هدي دی تاله هبی ووي د جنت دروازه وازه به ما ته کولا شيلو بچالله کولاږي ز به در وازهه وټه کوم. نو مالک و ایسو هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای مالم ویلی شو چې بل چاله وین کولا وے دا الله حبوی چې دروازه کولا و چې ززم یو زانانه و ما نه مخ کی مخ کی جنت کې روانه هي زبوع زما زب قوم مت کې ما نه مخ کی مخ کی زي وای وزا غز نانې چې ما خپل زوانی یتیمانانو بشو بارک خاورې کړه و اپ خاورې کابل دې وې اتي ما نه نوې لوي کانا وکافل <سؤال> الیتیم کहाته ل دوی یتیم وردا شوچ کی راوړایي باز دې کان خلک دایمو لخاص کر وېدا پیشې والے هو پې اتي ما نه نوې لګوي عوام دې بچو په یتیم تعلیم لري خوش عليو دې لپاره چې ورک الله چې تنظیم بل کو تول کرا ورسره نور ما خطر نه دی کد یتیم, دا کی یتیم دا. دی پروریش کې راو وسو او الحمدلله د ټولن علوی پرورشت یتیم سره شاد دي زده کړه الله کتاب سره کی داغه اخلاقی پروریش وشي الحمدلله د مدرسو کې یتیمانار وی او دمدارې سو خادمان ډیر خوشحالي کې یتی دا عرب پخبل ملکونو دی نور ملکونو کې ممچلوري و ده حالاتو د وجنا ختم شي روغي روغي داري بیسکولې اليتامى نو پالنه به کولا وليتامى يتيما نانو له ورثي والمساكين او غريبانا نو مسكينا نو تھا وابن السبيل او مسافر او وی تھا وابن السبيل مسافر ثوي و دا وابن السبيل معنا دلاره بچي مسافر لار لازم راني ولذا د ارواح فلاره کې مسافر روان دي فقا انما ولدتھ ثبوي دي لار سي ګولره او د وطن او د خپلوانو نه لري دي د وطن او خپلوانو نه لري مسافر دي باز وای د وبنس سبیل له مراد سره اغمل مده خدای دی چې مسلمانانو لدی رشو ای وګره اغمل مانه چوزبه د ذروګونو په یټه نک په هغه رسول اول د هغه په چیرې کې اورې الله اواز دې کې مشهوره ده کنه وای لکه شوړي نه 500000 روپۍ غټي ناغه له جوغه په خپله وروخه په له وروخه خرا د دې سوال وي په خپل وروخه له وروخه یل دازم په درنو دا وابن السبیل نه یادای اے خدای دې د الله د رضا مسافر او دا د الله د رضا د په عرب مل مقو امام شافعی رحم الله او ابن السبیل لا اغه کس مراد ده سفر را ده دا خود سفر نفق ورسر نشتا والسائلین او سوال کون کو تا چه غیزان خلقو لپیش کئی او سوال کئی وفر رقاب او پازادو لود غلامانو کی وفر رقاب او پازادو لود غلامانو کی اے مکاتب غلام دیکھ او ذا مالک سره دې کلګړي داد حسابت و شي نشتا واقام الصلاه وات الزکا پابندي کوي په مزو ور کوي زکات یو غره مخې وات المال او دې توي وات الزکا دې آیات موږ لداوې چې د زکات نه علاوه هم په مال کې حق شا په کې یو مسئله دلته ورو ابن ماجه کې راغله وَيَفِي الْمَالِ حَقٌّ سَوَّزَّكَ پمال کې د زکات نه علاوه حق نشتا ابو الحدیث ته وي ليس في المال حق سوزکا اې د زکات نه علاوه د پمال کې حق نشتا دواړه احاديث علماوي سندن ثابت ني د زکات نه علاوه په مال کې استعداد 100 نو سوسو د وژن فقها ویلي یو نصب کې ګور دا ده مخې له ګوري البته واسل مال ویني کدا زکات او رسو بیا خو تقرار راځي ای زکات ورکه او زکات به ختم کړي خدای نه ویني چې ستاسو کې صرف د زکات یې صدا صاحب زکات ورکړی خو خپل خپلوان دی په تکلیف دی مدت مکه یسیم اوګه دی مساکین دی مسافرین دی دارنګی سایلیم دی وګور دا یاد دلیل لے اگر چی دا دی اگر چې دا دواړه روایات ضعیف دی چې په مال کې د زکات نه علاوه و ات الزکات ورک وی ول موفون بِعہدِهم او پُربالِ كئی پخفل وادو اِء کمی وعدی دا اللہ سرکڑی کمی وعدی دا اللہ د بندگانو سرکڑی تردین چې کافر سرم وعدب پورکے وَالْ مُوفون بِعہدِهم پوراوالِ اے کئی پخفل وادو چې کمی وعدی دا اللہ سرکڑی او کمی واې پخل منځکې کړي ا آهدو کله چې دی وادو کی وابری نه خل بهساور رااب دا وابین دی دے کی منصوب دے او دنسب کی دے دی کې منصوب دی او په حالت د نهسب کې دی د تو منصوب بنا بررمدهاام د فاب ف زستنا کوم تاریف کوم د صبرناکو فلباس په وخت د تکلیف د معلونو کې و او په وخت د تکف د بدنو او په وخت د کتال نګور آیات دې د باب د ثرا قید عدنان علالا او من الشدید الى العشر اول وی مال تکلیف هم زیاد دې خدا غید په صد بدن دې تذ ګورې نا وای د خیر دې اکسیډنٹ دې وو که کګاړ دې خراب سو خوش شکر دې چې ته بچوې زکه بدلی تکلیف دې مالی دې په اسره بیا وی وحین الباس با وقت د کثال د کافر او دشمن کې دا د باب ترخین د صبر کې بن شدید لالشد ور مه کوي ذکر کول او اهل علم لیکل دي وې دې کوي دې کوي د فاس نه کوي یو نیکی کی داسه د چاغه د فاس نیکی نشتا جهدا بدن الله د شهادت فار قبول کو د خفن دل په خاطر واني د شهادت نه پورتبل دي کینیشتم وحين الباس فوقت د قتال د کافرو کې اولایکا دغه صفات وروالا چې پینځه د عقيدي دي او پینځه د اعمال داغه صفات روح الکسان صدقو رشت نی دی فی ایمانهم وت طلب البر دا خلق رشت ایمان کې او دا رشت نی دی په طلب نیکای کې ادا یو جامع آیات قران کې بازې ده چې اغیت سوئی امہات الاحکام ورتوئی امام قرطبی وی ها دی ہی آیت عظیمت من امہات الاحکام لئنہا تضمنت ست عشر قائدتاً دا یولوی آیات دے آدھ امہات الاحکام ندے یو شپاڑت خوبکی صرف دشریت قوائد دی اگر اکر پدی آیات مانی سو کتاب لکی نو سورہ رجل ذن بجورش ذکه دی ایمان بالله تفسیل لے دی ایمان بلا فیرت لے د ملائکو تفصیل لے د کتاب و تفصیل لے د زکات سمر مسلی او د مسمر مسلی دا قرآن معجزہ ټول دیغه در تپیو یا ذکر بن کو ټول قرآن ګورې نو در خبرې په کځې په ځې ذکر کای کم چې دی آیات مبارک را جمع کړي اولائک الذین صدقوا دا خلق د جدي رښتینی لی په ایمان ایمانو په طلب د نیکو کې واولائک هم المتقون اود خلق اوم کامل او مکمل تقوا دار دي وګورئ مومن د پارا لس صفات دی آیات کی ذکر کل از دامن دپاری دا و سلور قوانین ذکر کئی یا ایوہ اللہین آمنو ایمان والاو کتب علیکم القصاصو فرسکڑ شوید پتاسو برابری کول فی القتلا پوجل الحر بالحر ازاد به کسااس قلی شي د زاد مقابل ل کې وال بددو بالبددي مر د مری مقابله کې اونث بسا زننانه د زنا مقابله دا خبره په تاسو فره شوي د دا اول زل داله فراغې لو لم او د قصواس دا سي تعریف کړي اي يفعل بالانسان مثل ما فعل د ير الانسان شرط کا سي کار وکړي چې څنګه د کړي ا مصلحه د فقهاو په منځ کې اختلاف یو ا بها احناف ولا قود الا بالشيف او حديث سندن ضعيفم دلا قود الابسف حدیث کی سنادی کلام ہم نے تایو مسلرا چا چه نہ حق قتل کو او سنگے کڑی نو درد دا شکار وکڑے شی لکہ حدیث کی راغوی یو یہودی دے یو زنانہ معصوم سر چکو لے او د گټو پمنس کی راغوی کی سا ود الله حبیب لروڑشوا ویچا قتل کړي فلانی نوے وسرو خزول جل وی فلانی به دی یهودی دموا اوسو دا وی اوا غلطه کله یهودی را وست او اقرار وکړه دا الله حبیبی داسه پکانو کې او چا کوي لکه څنګه دا غزنا نه وجلې ما شومه او دا غي سر چکولې پښوی د قصاص په معنا ونه کیږي هغه کار ورسرو کا خود فقهاو پکې اختلاف تا رویدا در باندې فرصت کړي شوی دې چتا قاتل سربد قانون شریم مطابق اغاش کوي چې د سوکل ادیکه دا مثال راغور مثالونه ځان خپل پکار دي امام قرطبی وایي اجباد د امت وای اتفق ائمت الفتوا على انه لا يجوز لهذ اي يقتص منه له حقه دون السلطان ذ ټول او اي ماو د فتوي تفارده چې قصاص وسو خپل نالی علي بلکې دا به با بادشاه له فار له شوي ځکه دا قصاص مقصد سره یو اور بل شوي چې دا ختم شي تاسو ګورې پښتانه په خپل بدلې نو یو نه قتل کړي بل راپاسي هغه نه حقو کې اغه بل را پاس یې موکي نو د یو قتل په دې خبر رسولونو ته ورشيږي په خبر ورشي کړه دا چې حکومت اسلامی ریا هو وارثان له اختیار دی دیت والی یا مافیو کیا کی قصاص والی بس کو قاتل بمړ و او غور د دشمنه ای باندې وبوتې شو خبره با ختمه وي په خپل بدله غصو کړه نقصانات وی په بدی باندې اتفاق دي دو علماو چې سلطان دابه اقامت د قصاص تا تاسو لاس پره ګلمندانا چې تاسو د غولوی ولاست پرې کا ا قاضي شوې بادشاه شه نه دا حکومت ابو ګوري ابا گواهه اله ګوري ابا شګوري گواهه اله ابو ګوري او د قران او سنت پر اړه کیو فیصله کړي دا قرآن و سنت پا فیل رنا کمیو فیصله کې خپل ذاتی کدا شي نو بیا خوب بالکل عرص امن تسنشی تب ایو سنے قتلے ہیں سب والا جوڑے بیا خوب دا سیشی بس او دمو جلو اب ادنام دیمکو د اد رنا نموڑی سر پیر رنا کې کی نت ار خبرا قانون شرعی حکومت اسلامی ته نت اپنې بس صبر وکې کلیلو صبر وکې لکه اسلامي حکومت او قانون دی نو بیا ور صبر وکې اور الحر بالحر امام شافعی رحم الله د دې دلی آیات ما دلیل نیولې والا یو قتل الحر بالعبد عذاب څړې کر افاض غلا قتل کو نو دې وکلو له لشي احناف لما وې جنا یجل القصاص بین الحر والعبد دا حر د دا ای دا عزاد و دا, دا, دا مرحیبا منز قصاص بین او د آغای دلیل د آیات د سور مائدی او گو رئی سور مائدہ ما او گو رئی شپگم اپارکی او آیات مبارک او گو رئی پنزم نمبر د دا دلیل ل د احنافو لما او پهې ممسله کې آیایاې مباره کوګورئ دصور معد پ وخت نمبر یاد دی وک بونهړې هفیح او فرسکړ موږ پهې ی هودو فيه پهې توات شریف کې ان ن نف چې او با به وجللی شي دبل نفس مقابله کې نګه ننفس تم شاملله او عاب تم شاملله وال بالېسترګ ب دسترګې مقابله پوز ب پوز په مقابله کې وال اوضونهبل اوون و ب د وږ مقابلله کې وسی نه ب سین غاق باید غاق مقابل کی والجروح قصاص او پدی نور زخمون کی ببرابر والیوی نحنا فلماد دی وجنوئی قصاص با پدی کی جاری کی گی بلدہ ابو داود شریف حدیث نے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی المسلمون تتکا فو دماؤم د مسلمانانو ویلي برابر دي نو آزادم مسلمان دي او غلامم مسلمان دي آزادم مسلمان دي او غلامم دي ایمان والو کوثی bale کومل فرس فرص کړي شوه دي پتا سو برابر کول فل قتلا فاوجل شوکه الحر بالحر اگر کا آزاد وی په مخابل آزاد کی والعبد بالعبد غلام په مخابل د غلام کی اوسل کیور د جاهلیت دخل کو یو طریقو اوسم په طنوه بعضي قبایل کی داخل یسره بر عفاسی دو اوغ بزنانه وجلا بدی بالمزن علی الوجه موږ به د قوم مشر وژنو چې ملاافې لهماتتهکو د دلته وي نه چا چې زیات کړی هغه به قتلې طب د قوم مشر نهګورې معتهبر به نهګوري ګوره کل نه لنو د دوی په ځ پلار د پللار په زیې دور په ظیرور دا سر نه ش ساس نشی غستې و... وال عبدو بالبددي مر په بلله د مر کې وال او زنا نب په موقابله د زننا نه کې فمن اوفي له من اخ هررا غڅک چې مافیو ړشواغته دطرفه درور د دنا شد شئ... سشي پروورسوک فمانع عفيه له هرغه شوق چې معفي وکړي شواغه تا من اخيه ضرور دندس شي وای دم اے د مقتول شو خو وارث ده او هغه یره به زی معفو ز قصاص نه عالم هاه یاد اخيه نه مراد دا مقتول پخفل له چال چې مافیو وکړې شوه د طرف ضرور نه چې مقتول نه شئون د سې شي فتبا علم بالمعروفه نتاب داري په خیست تلیکې و ادا ان احسان اور کول د دیت بي وارثانو د مقتول ته په خیست طریقې اده خل کتاب نه د مقتول وارثان او روي ګور سهمره احسان دیو کو عتا قصاص معاف کو اوس چیدیا تل نو د شریعت مطابق به وخت نو صبر وکي راځي ونه په پښتنو په پلازو کې به سر شم نه زرغوني چې په شابه اور مالبه نه لکه صبر وکي د ځکه دمر دیت دمر ډيري پیسي دي چې دا د راځه مکای نو وخت په کې لګي څو جوې فتباو بل معروف اے تابداری دیو کی دا دا مقتول وارسان دا شریعت متابق ابل پل قاتل لو ای گرم مافک وعداؤن الیہ بیخسان او ادا دیو کی وارسان د مقتول تا پخیست طریقی تیل مٹھال دے نکئی تاخیر دے نکئی سمر پیسی شران یا مشران پجرگی او سلح مقرر کی ندی کی دې ټیل مټال نکۍ ذالک دا حکم مذکورا چکهساس ماپ شو اداغي مخابلہ کی دیت ده تخفیف مم ربکم دا شانتی یاد استا شود رب د طرفنا ورحما او رحمت دے اے پدی کی په قاتل مسانتیہ شوا او د مقتول او لیا ولم فائدلا فمن اعتدى بعد ذلك كچ زیاته کو فذرینا شل هو قديه واغص ابيا قاتل تکلیف را شي فله عذاب اليم نذذف عرب ياذاب در نار ایک پاره پختانه کچ کا کارونه کای فروغ مکاد الله په کتاب او په دین او په نوم او في سي موغل سلاغه نفس به اگر قاتل و جلو. نو دوې دل به عذاب اليم وي اېدا عذاب اليم نباځ وي اخرت کې به اباظه علما وي سلف وي چې دا په دنیا کې وې دی بخا مخا شري قانون قتل وي ولا يقبل منه هديه اذن بد يثمي يثنيش قبل روغ وشوا او د صلیحه د پاسر د بیاقتل کو د دی بخامه قانون شرعی قتل دی نو وزیت میت نه قبل دی خو امن عامت اس نس کئ او د دغه اعتماد او بر نو نشوا نباجو عذاب علیم فا خیرت کین आवाज او عذاب علیم دنیا کے بی یقتل لا محالتا ولا يقبل منه هديه انما وعد الذين قبلون انشقاء وقت لول شيء ولكم وتعصد فار المؤمنان في القصاص قران قصاص کے بارے میں اسلام دا حد پر شرعی قصاص کی حیات او عجیب جند ہے اے وے کہ چرے نټول خلق له ژوند ملا او شو ځکه څوک به قتل دیر نه کای چې ماوه کې ساسن قتلې نو ګره د هرچا ژوند محفوظ وو ولکم فلقصاص حیاتن تاسو د فار په قصاصی شرعي کې حیاتن یوجب ژوند نه کولې ژوند تاسو شو د فار یو جی بجون ده ورکه مو ملکونو کې سعودي عرب کې خامخاد قاصر د فارق احساس ده نو پک کلونو خلونو کې چرته قتل نكي امه اوازې ملکونو کې قصاص نشته نو ال تب بالکل د بدن نه بازار گرم ده الله وای چې کې چر قصاص شرعي شي نو یو جون به میلا شي قاتل به قتل نه کوي نو مق له جون او خلق به د قتل نه منه شي د یې د لنه چې د به شي تاسو د پاره په پا کې سااسې شرعې یو د پختتن بدله فیل کې خووجون نهشته بلکې سومره سومره بیګونه وجهې شي. قصاص نا مراد الافلام پا کی داحد دے مطلق قصاص نا ذکر کئی تاسو دا پارا پا قصاص شرعی کیا جیبا جوان دے یاولی للباب خان دانو دا اکلنو لعلکم تتقون دید پارا چیزانو سا دیدنا حق قتلنا دیر دا قصاصنا نگور دا یو قانون شو د ملک دا امن د پارا قصاص شرعی دی چارشی دیم قانون دی د یوستوئات کی تقسیم د مالونو کید قانون شرعی مطابق کوتی با علیکم فرس کړی شي دی پتا شو ارا حاضر کل چې حاضر شي احدکم الموت یو تاسو تمار ادمرгран یز دې شوزان کذر یز دې دې ان ترکه خیرن ک شری بری هی مال نذا فرض بی الوصیه تنوالد وصیت دی ک مورفلار والاقربین او خنخن وان نتا بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقدا او لازم ده په پرزګارو ځان د آیات په مقصد باندې کوئی کوي دا حکم په ابتدا اسلام کې او بیا د میراث په آیاتونو منسوخ شولې غنو صحابو د غنو سلفونو د قول منقول له لکه ابن عباس ابن عمر رضی الله عنهم امام قتاده قاضی شریه او امام مجاهد وایي چدا حکم پهت دا د اسلام کې او بیا د میراث پایاتونو منسوخ شولې او یو حدیث دی او امتهغه قبول کړي نو دا یو قسمت تواثر مرتبې تر رسیدلې دا لاهبي په حجۃ الوداع کې خطبه کې ویل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه تلوارسن الله هر یو د حق اونته کورکړي نو وارسل وصيت درسن له اې دی په لورې ست اند مرګ نه پات چې ست په کې د چا برخه د ديته وارسان وي دوی ته وصيت کول ست ناروا دي الله چې ولې سر کړی بس غړې دی کله تر هغه نه مخکې کېږي سلام نو که چا وای چې خزله کوي وصيت ا دې فنانی زوی له می او هغه یې سميراث کې بره را نو دا وصیت نا حق ده نو دا آیت ابتدا کې اوس منسوخ شوې ځکه الله مور فنلار لم راخاور کړي دمړ بچی په مال کې او نورو رشتہدارو له ورکهنې دا ګردایوم وجو چيات منسوخ دي اسوچ چوي آیات محکم ده منسوخ نه ده غي سوې وې آیات محکم ده ظاهر العموم نه په معنا کې خصوص ده اوباي اسوچ چوي آیات منسوخ نه ده محکم ده وې ظاهرها العموم و معناها الخصوص اے و دې مور افلار نا غو دی الیاذ بالله چې کافر وي نو د مسلمان بچی کافر والې دی واسان نهدي د اسلام کې دا سیګورې اوسل همبرې لا ټوله د اسلام رړله یو ساحبي به مسلمانو نو مورله اررب کاافرو یو به مسلمانو نو بل به کاافرو کافر وړه کااف د مسلمان بچی واریسان نهدي نو العیاذ بالله کذ چا مورپلار کافر نو لا بچی وصیت کولې شي شمالي مورپلار د زما په دی مال کې دبر ورکای اگر کې کافر څوک پوي شو بای او بلګر جن سیله سو چتای ایو کسره یوشوک بټونه نه کینې لټول شي چې په بلنه رس بل راځي غفر الله سو چتکی پای هغه ځان دې کو پوي شوې ته څوک پوي شو داخې دې دروازه لا څو چتای دا دای سره وسنه کوي لاس نو اجلاس نو چې ته یوخه خبرنه سمای سمو کو نو مو شوي دي څه وړ درجه کړه اته واه هو راځو لیدو بولیانی یې واه چې دا وخت به د څه چلې وایې لاس چې لاس نو چې ته دې دای څه طریقه درځی کنه موږ له وینور سره طریقه ته راځیا پای هر کار کې مشوره کوي کله سره او به څه ویږي نه زه درپسې څنکوا دوی ووګ لېږي ها زه چې څلور سره وکم ها وزاش غرو خبر بار بار ماکه کیتا څو به پوښوي کنه چې ګور خپل مسلمان بچېر مسلمان والدې دي د زړه د مرګ نفس واره سان دي دی ته وصیت ناروا له دي دي کی دی والدینو نہ مرادغه والدین دی چې غد بچی وارثان ندي د وجد کفر نام یو بايه وجدا شو بزي اهل المداسویلی په لغره وي فرضی وصیت چې دی آیات کیو دا خود میراث فایات ونمسوخ شو او ندب پې کله ش منسووخ شي فرزن او نطبنو استحبااب پتی شي نوبان او استحبا ب پتی ش یو تووجی او لمای ک ناممو داسم کړړی دا دپغیبانې ای آیات بیا د ننسې نه بچکی۔ پویل واللی دی کې لام په معه د ایلا سره دی هی او سړی مړ کږ نو د موره پلارار لوی خپلوانو للی چې زړه کېږم خوزاما د مال د شریعت مطابق تقسیم کوي هر چا لجی په کې برهخورې سپو شولی نو دا توجیب بعضې مفصرینو ذکر کړی دا نو بدی باندې آیات د ناسې مور فلاردہ وسيئت نکي چې غني زمو په مال کې مدمر را یا زه هم مرګ کې کوم خو زمو د مال کې د قانون الهي مطابق تقسیم کوي خپلو خپلوان او ذریوي ور نه باغ یا هغه مانابا نه آیات منسوخ دي کوسی علیکم فرس کړې شوی ده پتا سو ادا فرضیت په ابتدار اسلام کې ا دا حواره کله چې حظیر شي اه د کومل مووتتو یو تاسوو ته حالات د مرک انتهه کا خیررن ک پریخې ویسمال نو په د فره شوي دسیتو داسییتو د قوتیبه د پااره ن فیللی لوالی ډې دپاره د مه پلارار وال ااقبینو د پااره د خپلو اید شریعت مطابق او پاعدل او پا انصاف سرا حقا علی المتقین دا خبر حق دا پا پرزگار باننی فمن بدلو چاچی بدلو دا وسیط بعد ما سمعو پس دا غنچی ویوریدو فا انما نبیشک گناد د وصیت علی اللذین پاغ کسانو دایو بدلونه چی بدلوی دی لرا ان اللہ سمیعن علیم بیشک اللہ ریدن کیوں پوہ دے اے مڑی یو وصیت تو کھو دے بدلے ہیں اتا سکھی گی بھی آوائی چاوائی راپس سنو لگوی ندیو یاد ہے گیا وصیت غورا بدلی و یتخدی بشوت وصیت که خاستاد مر نفس به بدلی چاک جائز وصیت بدل کو ندبت لول گناب پدوی فمن خاف من موثل ارغ سوق چی یری د وصیت کون کینا جانا فن چه دے بغلت سر ملانو کی لحقنا او اسمن یا با قصدنا و مدن گناو کیو ده حق نہ باطل تواڑی فاصلح بینهم نو صله او کفمند وی کی فلا اسمع علیہ نو گنا نشط پد پد بدلو نو کی دواړو یا ته نو تاسو شوچو اول کیم تبدیلی را غلی او د دویم کیم خو اول کی تبدیلی ده حق نہ باطل ترالا او دل تاغه باطل وصیت کولو خو سو پو شو جدی خو خیرت خرابای ناغه ارت دا د ګنا وصیت بدل کو حقلا وی فلا اسمع علی ګنا پینشت د خو نیک کارو کو اې د پښتنو کې یو مسله ده سوچ سوچوله کوم چې زه هېندې شي مونږه په لاندو تاسو کې دې چې نور را کو کې لور او, او خو د خور د پلار او د نونو سره برخه راسي یو خو پښتنو کې دا عیب ګړي خو يرغل اسلامي خور د نورو نبرخاني ټول خلک په ملامت که ک نه وي بیا بھائی دا حق دی ته الله رسول ور یو خو دی باندې ملامت یاوي د ګناه خبره را ده دین ځنی وختان سی خلک یو افرین دي په فلانه خور غور دا غیر پلار سرا په مال کې بره رسېږي عددي نه پس دا د دې د بچو وا عددي د لونو وا ندي ړونو ته ګوتول نه مولا اخر ټول وارثان محروم کله سېو کني وارثان له محروم کله د دې د ګناکارو خپل وارثان جل اسوال محروم کله او غیر وارثین لذي ورکا باږي ګره بوډا خاري پويګينا او باږي زنانو بوډايوي بس سورزه پس مړکیږي لرونو له وی را شي بیا په زمادہ سامان تاسو څنګه چې زړه لگو تاوډو حدیث کې راغلی وې او سره بشپېته کالا عبادت وکي خو په اخر کې با په میراث کې ظلم کی نو جهنم ته بدل شي د الله پیغمبر کوئی حدیث ده چا چې وارث د میراث نه محروم کو زوی د خپل رحمت نه محروم کم د مرسوکه خپل ټول وارث هغه محرومکل دا ورته ګناهکار کار هغه چې په سجدي کې هغه خپل ستر کو پردہ راغله خدا سو چکه ای دا ګوره کار خیر نه و د میراث نه محرومه نه چاچ وارث میراث نه محروم کو ن الله ای د خپل رحمت نہ محروم کم ان الله غفور الرحیم بشک الله دیر بخون کیو مہربان لے غرضه حکم نہ مختیر شو دیو مل دامند پارا یو قصاص دیو دمال تقسیم د قانون شری مطابق دره بھوکم د روزې ده ایو مد د روزې د لوګو څنګه سرا نو سبا په جهاد کې لوګي څنګه رازي یا ایها الذین آمنو ایمانوالو کوتب علیکم الصیام فرسکل شی د پتہ سروزہ کما کوتب علی الذین لک سنگ د روزی فرسکل کسانو من قبلكم تشتا شنا مخيو ادمه ماثلت ف اصل وجوب کي لري الکه پمغروجي فرض دينو پنور امتو نم فرضوي هر چي په وخت او مقدار کي دي نوغه کي مواثلت دا او دا مواثلت ف اصل وجوب کي <تصفح> اگر چې باز ویلي دا په وخت او په مقدار کمن دي خوا مولما وي تجویف اصل صوم کې دا نفق کیفیت کې دا او ګره یو شی ګران یو آپشیکن نو اسان شي وي پتاه او ځي ګره فرض دي ها بھائی پنورم فرض دي تاسو ګره پرمضان کې روجنی ولا سالوي اگر اسی سوکروجی نس یو انیسی نور دی هغه غرانه یا عام اسی سیشی آسانش او ماشاءالله مسلمانان روجی دي خاص کر پختانه الله یو خل عمل له الله دې زمغو استاد سود ټول نصیف کما کتب علل الذين لک سنگ چ فرس کلو شی و پاغه کسانو چتا سون مخکیو وَنُورِمَا تُنُّمَ اللَّا رُجِي فَرَض كَنی او دا روجې در باندې ولي فرض کا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دی د فقره چې تاسو تقوا دار جوړ شئ نو تقوا بغیر د روجې نه حاصلې دنه نو لا هلالمین در باندې روج اګوره روجي ليو لوي اثر دي په حصول د تقوا کې روجدار زمير ملامته کوي چې ګوره د ما د پښمنۍ نصر ما خامه سخرنا داسر دا غولې غلط استعماله دا غونو له غلط استعماله او دا, دا یو روجدان سره سمره نه کيراولې هر سړې په رمضان کې د جمع احتمام کوي هر سړې قران ته ناشته هر سرړی ته راوی ل راغلی نو تم سے مل خیررا توی دنی کو موسم یا معدو دا دا او ری دی شمیر کړی شوي دا یا من د کې منصوب دی۔ ن عامل محذوف دے ای سوم ایامم معدودات روزیو نسای رزشمیر کڑے شوی او داب جایز دی املا و ممنن به الرحمان کی ہوئی ایامن دی منسوب شفق ہوتے بابا نے فرس کڑی شوی دی اور رزشمیر کڑے شمیر رضی دی یوم عاشروجی او شریعت کې میاش کلد د دیر شوی کلد یو کم وي عام پښتانه وي کله پورا شیدای وی یو کله پورا نه وي عالم کې علماء لیکلی الله د حبیب باندې روزه د حجرت نفس په دویم کال فرض شوی ها فرجیت د رمضان په سیم کال راغره وګور پدغه کال د بدر جنگم دې او روزے فرض دی په ولسم در رمضان ها ولسم کو بلسم دی بای ها دا بدر شوید دی جمعہ پرس نو علماء ولیکلی وې دا الله حبیب چې څومره کال روزی نیولی اکثرې پکې یو کم وې او ډېری کمې پکې د دیر شوې د جیتاده شریعت مطابقونی و او د شریعت مطابق د سکا د شریعت مطابق د کوجا کا وختر دکو نو ک دیر شریو که یو کم وینو پره دی ایامم معدودات داروجودی سیرز مشمر کړی شوی ابو خس فختانی ليز یو حاول ک دی یو کټه بیا چې ځل تاسو ته ویږم او کوسو ناوی مالوارګی ګی کار کولو لړډی کوتل کې نو دا په دنیا مسلمانان د سعودي عرب سره اړیکه نشي د چاور ور سره یو څه फरक دی په سعودي کې جیلانو شل باز خلکو سره یو څه फरक دی خو امریکا او یورپ او د ټول روس کې مسلمانان به ټول وسي سي سیواد د دې د و ملکونو نه جو پاکستان دی یو پکې بنگلاديش ته بل هندستان مسلمانان دي ناغلمان تک دکانو نوې افغانستان کې د افغانستان د خلکو روژه د چا سره ویوه سعودي سره نو هلته روژه شوې له لندي کوتلواله له وی د پاکستان ول مسلمانانو د دې سره روژه نو یې بیا ورو افغانستان والا اختر پاکستان کې به روژه و نو ترې اختر او له کښت د ویولې د دې په لږه د کافر دي چرته نو موږ اوس تاسو نه اول <سؤال> یو روزو غر باځ وله دی په لګره اکثر زمون ملک روزه الی سي چې ماس خوتانه پورې میاش ولاړای بیا وې وې دا د میاش غاټا را څه له وې چې د شپې ورته مونږه تل نه نو مونږ دا ژبي دی مرګور لوي چې روزه مو ونی سو اکثر را سره سړی خلک کوي همای کې بیا ټول شریک وي نو روزه کې ډیر احتیاط وکارل بل یو مصیبت زمون دې ملک ده دا هغه وجمدار څوب معاش لبورينا او کوي دې د نو شو کې غواهی باندې پروا نه کوي هبای سعودي کې خلک معاش ګوري او هر زلکه کې توجه ور کوي قاضي د هر سړی غواهی قبلی ناغه مرکز تراجمش د یو سات پس په مرکز اعلانو کې دی وای څرا رोजा نو معاش ګوري په همدغه دامیاوس among the دینیا ویشا بلکې د میاش کی قتل په منفرض کفایتي ک هیڅ چا مو نه کتل مجرمان ځکه دې سره زموږه د روزي تعلق دی د میاش کی قتل اسلامی دا په منسره فرض فرضه کفایې په چره ټول پرې خو نو بیاغه به واسط میاش برغری انس کی ورانا کې ته بروجې نس یا وخترب تیر شې تول کوشش کوی یا وای ټول کوشش کوی د میا شې د لیدو ایام مم معدودات روجو نشې رګش میر کړی شوی فمن کان منکم مری فمن کان منکم مریضن هرغه شوق چې د تاسو نه بیمار او د بیمارې د وجنې د رمضان روجو دلې وی زکه بیماری سوا کې دا او علا سفر یا په سفر دے او د سفر شرعي د وجنه درو جو ننی وي نو چې د هزارا ګرځي فعدت من ايام منخر نو, نو لازم د دشمیر د نورو تا تعدت دې کی خبر د مبتدا محذوف الا فلواجب عليه عدت من ايام منخر یا فلیص دمنسوب ده فلیص عدته من ایام اخر نشم لازم ده پد روجی دیونی شمر درژ نورو اداسه ده یو لسروجی د سفر د وجنه قزا شو یا د بیمارای د وجنه نو کټونی ترتیب وار نشه اوم دی دوه بیا بیابر کې بیا یو دونی داس جایزی دي فیت دته من وخر نو لازم دی پدشمیر د شمیر دو نورو ځې وختې داسې سوزر ووي یا اووزر نه دی خو سرړیدننانه نه را وي او هغه د مخکې رمځان رو وې و بلټ رمځان ک راغې نو دا هم په جممهو مسلک دا بس دې رمضان روزيو ني سي دا نور به بیا رخصت قزا روغرزي سفيديه مي دم كنيشتا دا بعض علما او په قول کې چې بازي دي وې فديه په لازم شو خو روزي بم ني سي نو راته بيمار بيماري شي سفر دا سي دي چې شري سفر دې نو تاسو د روزي خوړو اختيار نه اگر چې حناف علماوي ځه سفر کې بشقت وی نورو جدي لنيسي او کا آسانې نورو جدي وديسي ځله سفر کې ګور خلق روان وي سفرونه بوسه سال نو کته ورجانيسي تا په عظيما تمالو کوکه سره خريغه پر رخصت املو نو تا چا جنېونه غنور له کنزې سوري ود داسې داسه کومره جاز کې ناز به او فراق کوي لذان لیرس خراب ک اللہ او رسولو اجازهت کړي ته لذان شریعت جوړه لکه خل ځان سمبالول الله دې موږ تاسو سمبالک یوه یاد بیر به وخت سره یو وروي په یسي ګاډي کې ناشته او روژه اوړه الله او رسولو ته رخصت ورکړي کنا لذاد بین استا یک الله رسول را لې کړي شکر با چې رضا په عظمت ملو خو یو څړی او وښونه نو غل سبو آیا اللّٰه رسول ورث اجازت کړي وعلی الذین اوافق کسانو یذیکونهو چتا قدرجو نیولری خو نی نیوا فدیاتن طعام مسکین فدیات چ توام د غریب ده ور آیات کښې ګڼ ته جهاد کښې روزان په پوی کې اسنه سبلس ته جوړ نه کوي بخاری او مسلم شریف ابو داؤد او ترمذی شریف او اکثرو کتابونو کې دا حدیث راغلي سلمت ابن الاقوع رضی الله عنه سالو جلیل القدر صحابی او دي دنیا داسې په حاضر وی اسو ور سره منډ نشووالې شره سلمت ابن الاقوع رضی الله عنه صحابه راسه بنده است به پلاره کې پره الله ادخل حبيب د صحبت د پارا د عجیب خلکو انتخاب کړو ادا غشخص د شروغ روغ لخرې به سنبالولې اچکل جنگونه جوړ فل اوه مت بښلې م يوم بالوجل لاو مدینه پره او رب زمکامی اولو یا سحراد العالم تدرشو اوه یا صحرات رضی اللہ کم کشی ابو ذر رضی اللہ عنو رب ازا اوه اردالعو تاستی طول رض بگرز مخل نساب دی درزی ندوبوس انتظامشتا اخیر کمزگار امران شکو کې خودو او خوی ومرگر ناسر تکڑاو او بمر اثر نبی بیاسی تیلیفونو کن نا نور مرگر ورته ایدتا چې خلک دیزان سر دیر و بولی رزر زر بلدی په سې داړه د سعودي بلدیه تکړه زر زر بلدیه ولې دوه غاډي راوستلو بیم راړي او زموږه غاډي راويشد د دې اخر کې راځم ګو جوړ شو د هاړو مدینه پرې خو او الله شان د ګوره د وفات نه او شو زی مخ کې راغ ام مدینه منوره کې او وفات په مدینه کې راغې بفي کې دفن شو دکل ادی فرمাই جلایات نازل شو وعلی الذین یتیقونہ دکم خلقو جلروجی نیو تا قد کان منشا امنا سوا ما و منشا افترا و یفتدی اد چاچی بخوخش و رجبونی و اور چاچی بخوخش نو کو جزی کا خودی غیرو جی فتوا و فتفدی یو حکم یاڅ کدا د چی ابتدا کی په لیو ون نې کې اختیار ادا په دې صحیح احادیث او روايات کې راغلي خدای حکم وای روستو منسوخ شو ډیر باران آسې حکم حکم دې فمن شاهد منکم الشاهر فلیسمو رسول ګرای کړه روستو ای فمن شاهد منکم څوک چې حاضر شود تاسو نه د دې مآشتکی نو روز دیونی شي نو په دا غروسو آیات دا حکم منسوخ شو ری ها څوک په دې مقصد پوښijo چې بیا بلوای و ها څوک پوښي واي له ته وایالګا دغه ګرشه به نه درا سره پوښيږي وای پهس شبذر پاسه کړل تې مزه کوي پاس کله پوي شو او هرانه چې ډاله تا ته ګرځیل تراش ته چې او د شروع پرځ د ګرځې ځارص په پدې نه تیریږي بیا بیا او تاسو ماته ها رس په ډېره لړډه چې میر کړه یوه موږ یو په دې یو تاسو ترور به یې تاسو به پوي نه شوي کنه ته پوي شو او هرانه چې وګو دې نه د قسم به وګو دې لا کفزور چاروستې ها پای اپوطانو یوزریموس نو کور لري می موس کا می خبردار کوم نو می خره کوي ما غوږیته موځو کی نه غواړې ته ما میون پاونداس نه لیکړې دونټ بی بی او او د سکیټري دې لا کفزور مونګروسته نو د دې کثم غولې چې راستې هم یو غځو به وخت تر اخیره پورې نه کړم ها ته پوزوګې وي ونځبې په وینې نو څه نه ورځې څو وګ نه لېشي قسم دې د لنګر دا روټي ولا ارواره کنا ارواره یوازې حرام ده نه چې څو تخري ته چې دا زړهګر روټي فري علاقه لکې راډي ده سره فارغ لري دا خدا بیا خو دې شو لو واقو له مونږې شارزه ډوډۍ ټیم لدن شارزه دا خو تعالی دا قران ته ناصر او دې اوس ګاریګی نه ير ادله هو تیار فراق پکاره چې دې دې سره خبر ني چې فکر یې خپل لنيشي چې وړ ګران دې کار ځان د تو خې دا په فکر کړې قسم دی چې څوک سبق نه یا دی دې د مدرسې خوراک ناروا کوي دا چې د بابا لګرونه ته وایي چې بننګان بوله راځي او خري وایي دلته کې وایي دا خط په یو مقصد راغلی تا له کړهو دې ګور سپینګيري د لپخې څومره خلک غریبانه لګیاي څو خاشا څونه راړي څو کس راړي اته غیرت خو کوي کنه چې کمره سو غوګل په دغه رز دی روړی نه سبا دی ګري دا ګري ټوله را او یو دو کسانو سبق یو به غګ یو ګنی ینا غبل غری پیس پوی نه شو نو بیا ق ل چې چاي دو کاغ نه مسلهته دا ما هم سبق کار دی پو کوېته خبره باندې ما دو سبق چ دی دی به هم سباه وای دا ټول زما د سبق مګري وه عم کلاصه وی بیا تاسو یو ووګی خزانی سره راځي دور غو کفه یې او یو دغه شان ماسته د پم سباوی اسلامی کلاص پیلو دی په پوښې په یو توجی باندې یو توجی پایا ته مبارک ک دعوا یو توجی پایا ته مبارک ک ایات منسوخ د کوم علما چوي منسوخ نه ده نوې څوې ښه دا خداغه چا خولو چې دا آیات په ابتدا د اسلام کې اوه اس منسوخ شوه ده پکم آیات فمن شهد منكم الشهر فليصم هو څوې منسوخ نه ده نوې څوې وې دل تل اپټ اپرا ته دا اويسې شه افره در مرګ لري دوه و زیله او زیشت د دې درن بیسینو بارو ګرځي اصل کې دا څه په لور تاسو چې دا کار کوئ ایمان سره وای کلمو پوی نه شو وختاب کار وانه په وخت نه پوی الا چې څو په د لا یو رسور راځنو برادا ته دیوی ګوره کاله تلنه مو داس می مات کو خلاص شوا بیا لړزیداس د سو په فلزل ده تاسو ګورلی یې کله یو جنه پروری و سو معشومان چه راوسته ممونگ دینه تنگیوتره لنور راوالی پر بکشر معشومان سی روڑای خلاسه یا چه کاروالا سڑی نی اما این او که نه کاروالا خلق سره اما کاروالا خلق پا کار ده یو جواب چې چه دیده که لا مقدره او پتره لکا مثال داغی ده دا سوره نیسا آیات دے دان سرولی کے ایک سوچیت تر نمبر التم لا پتہ د نو دیزے کم لا پتہ دا اگرائی ده سوره نیسا آخیرن آیات دے یو بیین اللہ لکم ان تدویلو اے لی اللہ تدویلو اللہ در تبایان د دید پارچ گمرا نشید الله ب كل شو علی الله پهاهر یشي پ د دکې لام مقدر د ګور معنا دا شو الذي نه پکهساننو ی قونه لا یوت کوونه چېغی درووجنی و تا ق نه لري دمرره بډا شوي د او یوځناانه دومرره بړی شو دا نچروجی اون نیوا او وسو طاقتش تا فدیاتن ضعام مسكين فدیه دی ور کیچ تو اف دے غریب دی سارو ما خامنی مور کی یا دو سې روغه غنم دی ول یو دیم یو توجی ف یا د اتواقع یوتوي کو باې فال ل او د باې فال خص د خله همزه د پااره دسلبرازی ددعات دا س ماله شوه والل الذي نه پا ک سانو ید پونه چې د روجینوطاقې صف ختم شوي دی۔ اتواق یوتیوکو که کل حمزد باب فالد سلب ماخت د پاروین ایاغ خلق چی دروجینی او طاقت ختم شویده نو پدی فدیده چیاغ تو عمد غرب ده یا ادره ما توجید آده ویده طاقت لفظ پاغزه کی استمالیگی چ ډېر مشقت سره وي امام راغب رحمه الله مفردات القران کې وتاقه اسم لمقدار ما يم کې نور انسان ايفعه له به مشقته وي طاقت يو نسم ده اندازي دعوت چې انسان ته ممكين وي چې دا کاررو کې خو په تکلیف دګه درمه معنا دا شوه واللله نه پا کسانو یوت کوونه چې روژديول پهې ګران شويدي مشاقت پ راځي تکلیف په راځي ونیوه خوړیره په تکلیفوننی وه نو دی د نیسی او یو مکنته تد توور کې یو مسکین ته دی سوکي تو لیور کی دیتا فدیه وای دی سوی دی او روجی په سرسدی احناف علما وای د غنمو نلب سواده غنمو نسه نلب سواده او د دی نور ور بشو جوار او نه او سواده ا د احناف په نسوا پاو کم دړایلی او د عربو سواد د دینسه ا تقریبا 3 کیلو جوړیږي عرب عربو سواد سره د یک اختلاف دی لکه دا چې امام ابو یوسف رحم الله بارک به وری دی هغه د خپل استاد محترم نو واردل چې سواد دومره دی نو یې باندې منورې لړنو امام مالک رحم الله په درس کې کې لاس وو نو سواد بارکی د دواړو ائ مې کرامو مباحثان و امام مالک <سؤال> رحم الله بوداگان او لوی ساری بسواونه راړی ټول د کورن راړوې د پیغمبر د زبانه سواله امام ابو زہر رحم الله جغت او کتل لدخل القول رجوکا سوکا او سواه اومنو لیکم امام مالک رحم الله جون کی مدینه برکث بوداگان او لوی د کورونو نسوار راړی او ټول ودا سوا د نبی عليه السلام نه نا تکریباً سوکی گی دری کلو جوڑی گی آ تکریباً دری کلو جوڑی گی نسوا کی رایم با اختلاف ده زمونگ مذہب حنفی کی این سوا دا تقریبا پاو کم دو سیر ای خوی پاو تیلر کنو دو سیر غنم یا دو سیر اوڑو دا سل آور کنو اوڑو درمیانه غنم با درمیانه او که د ریجو ن ورکه او ربشو ن ورکه جوارو ن ورکه کجورو ن ورکه ندی یوی روزی سان سای سرا یو دړهی کو ورکه داد روزی فمن تتوعا خیرا چاچ خوش علی سرا کو یو کار د نیکای دیو بیسکین پزه دعاو تا ورکل دریو تی ورکل او دړې په دې 150 ورکل فهو خیر لهو نو دا به ور وې د فارا په دا وخت کې چې شو کیږي پښتن شړې رمضان چې شروع شي نو بعض خلک به د ټولي دنیا د مليانو نه د پوس کوي سر ځای سوبره دا د چې چا ول ارزانوي رغور کوي ته وایي کله پکې بار ملک نه د یورپ پر کوې موي سرسایې سمره دا پایو 24 فولې سرسایې لدې د پیسيو لګې دي وې دزیز پیسو کې به ورکاو کړو کړي ته نو هغه دې کې ډېر جوړي اوس د پیړن نه خپل ځان د فاره نه دی دا سرسایې خلق له ورکې کې ځان د فاره ورکې کوئی ومان فقص من شی سچې لګې چا ا د فاره لګې نو فخص کوس په لوي چې نا خو شلو پیدا و هر یو ملاهو ییږي په زلزلتا په کې په مدا یو مون سره واله مو اکل زم سره ملاقاته نیک سرهو ناغه سن ور نه بيدړای ور د کجورو نه بيدړای ور د ور پښ پربوشو د غنمو نه ګراندی دي نوربوشو کې څه کله په دغه وملک وايي کناويس opportunities بمور شي کې چاري دړای ور کوله بای لو کله ناکله دموای جذاد البصر سایه د کجورو په شکل کې ورکو ا بیا مختلف قسمونه دي گرمیانه پکې دړای ورکا نو په فستون سره اوس بشوروش ټلیفونونه سره سایه اخبارو رابډکی موبایل ایبمډکی اخر کې په پیزورو کول راوړي وایي وایي په خبرو باندې نو په پیزورو په وي په دې څه پایداش لغرد بولیا په جمعه دته په تیپیزه واره کوي پس په پیزو باندې د ورځې ما فمن تطوعا خیرن فهو خیر له هرغه چاچی کار فمن تطوعا خیرن چاچی خوشاله سره کو یو کار دنی لیکي دفي دي د مقدار نه ډېر ولکر او دیو مسكين پځه ګن ماړ کل فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ دَابَّةُ غُرٍّ دَفَارَا وَأَنْتَ سُوْمٌ خَيْرٌ لَّكُمْ أَوْ دَائِرُ جَوْنِ سَيِّ غُرٍّ دَفَارَا إِذَا قَضَيْتَ حُكْمَكَ فِدْيَةٌ وَرُكْنٌ جَيِّزُ رُجَدِيُّ لَهُ وَإِذَا فِيهِ فَذِ رُجَدَ تَغَارَضَ رُتُحُ حُكْمٍ مَنشُوشٌ شهر رمضان الذي میاش در رمضان ها غاب انزل خیه القرآن نازل شوی دی پا دی که قرآن گره دو قرآن دو نزول ابتدا پا لیلت القدر کی شوی و او لیلت القدر پا رمضان کی دی اید قرآن دو نزول ابتدا پا سکی شوی و آغش پا دمر مبارک شوی ويليله القدر خير من الف شهر ليله القدر داد زروش بود زرم عاشتن الله وي بهتر ادا عاش در چې نازل کړي شوه د پدی کې قران او د قران د نزول ابتداء شوه یا یو معنا مفسرین دا دام کړي نازل کړي شوه د پشان د رمضان کې قران الله د رمضان پشان کې قران را لګلې هدل الناس دا هدايت د ټول خلکو د پاره من ده او په دی کېښکاره دي د د د هدایت نه ول فر او دا کتاب فرک کوونکې د په من د ه او د باتل کې ه رموانې کرکوو رموانېکر کو نو لما کې راامی کلي د رمضوان دا رمضان ماخوز دے دا رمضان صائم نا د کله په گرمای کې د ورځې د وجن خېټه کې اوتاوی د سخت تن لینا لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلي وې صلات الاولوابین اذا رمضانت الفصال صلات اوابین صلات الظهر چا شې ورته وې دا پاغه وخت کې د خانو د بچو خفي بی بیا پکاڼو شوږي په حجاز مقدس سخته ګرمي دا نو له سوبوجو کې بیا پکاڼي باندې خفنه شکیفه ددا اصل کې سختې ګرمۍ تا وې اوه رمضان ته رمضان زه کوي ګناهونه پکې شوږي د نیکو اعمالو د وزن نه زکات ایرماد ماناده الاحراق سوزو لطوئیم نو رمضان کی گناہونا الہ العالمین ماف کئیم جدید شان بارک قرآن اللہ را لگلے او دو قرآن دو نزول ابتدا پدیمی آشک شویم انزل فیه القرآن ای فی فدلی و اجوب سومی ہی. باز ادا سی فرمايي نازل کړي شوی د دې د فضیلت مبارک قران آود دید و و او د دې د فرضیت فرزيت مبارکه ودل الناس هدايت د خلکو د پاړه سوچ قران لولي او ري او دې سره ځونه الله به ورته هدايت کړي او حدایت دغهلیې په یو ی اوات کې ومره د مسلی ممسلیمونده کې چې هغه مخکېمونږ تده نووي سمر سومره سومره کارونه چې د قرآ په نسته الله د عمل توفیق راکو و بهنا من الهده والفرقان اوې کېښکاره دي د د لایلو د هدایت والفرقان او فرق ان کے کتاب دے فمن حق قود باطل کی فمن شہد من کم الشہرف فلیسنو یو مانا دا سوک چہا زیر وید تاسو میاش کی مسافر ندے مقیم ندے او میاش پر آلن روج دیو نسیب اوبای دیو ما نا باندې پوسوی څوک چې حاضر او مقیم ده او مسافر نه ده نو دې کې د ورځې او نیسی باز خلک د ورځې لپاره سباهاني او هېلې لړۍ د دې بیاش کې چرتل نه شي په دې خبر وروځي لري کار جوړونه ده تا بازه غټ غټ خلک په دې کې چرتل اړشی ادا شي ځای د اړل شي تر ورځې او یو مانا دا شهده پا مانا دا علی ملی فمن شهده منکم الشهران من علی محلال الشهره وطا یقن بیهی چا سوک چپوشد تاسون پا میاشتی درمزان یقینی راغ ویلی لچی میاش ختلی فلیسنه نرو جلیونی ذکر در رمضان دروجی نیو په شریعت کې دوه خبرې دي یو دار چې چامیا شو لیدا او یو قاضي او د عالم سره غواهی او کاوه کا غواهی کا, کا بولا یا اسلامی حکومت غواهی کا بولا کا او اعلان شنو رو جدیو نیسی یاداره چې د شعبان میاش چا بي او دلی دو گواهی دیو قاضی عالم سر پیش کڑی او دا اغدی دو نا دیرش برابر شوی نو چکل دا شابان دیرش پورا شی نو بس رمضان ثابت شو نو چاچه دا رمضان می آشبان پوشوی لی دا نو رو جدیو نیسی و کان مرهی دو انه رغسو جیوی مار دے او علا سفرني اپا سفر دے اد بمار یو د سفر د وجله د رمضان روجیون ننی وی فعدتھم من ایام نوخر نو العظیم د پدش میر د رز نورو راست یو زنانہ بچی تا پای ور کای مردوی ادا دداوی ک زرو جنیسم نو زما بدل خسرا دایام بچی ل تکلیف ته نو دی وخت ک دا بو مشکلات نو جوړای خپل بچی لدی 5 ورکی او د روزي قزا برو ګرځي ځنې واسه زنانہ حمرله بدیل ګوره دو خوراک دی یو د دې د بدن یو د دې په بدن کې بشیر عام د دې د بدن خورا دی. نو خوراک کوي نو کدی له ځان یې را را د بچی را نو د دې روزنني سي بیا جکره بیماراینہ خشی نو بیا به قزا وګرزي فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ نُلَازِمُ تپدويش مېر د راز نور او یُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ اَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اَيرادن لری پتا سودا سان بیا ولا یُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اَيرادن لری پتا سودا سخت بیا اې دین ورټولسان دې دا شی الله په بن بندګان او نره مکلف کړي چې لدید وسنظر مدینہ سان دې دیم کې ګرانواله نشتا اسی مونځان ته دین څخه کړه ګرام کړم دې ګور دین آسان دې تاله وېفو علالم مزن نو پناستو کا ک پناستو دې نو تا کیا پپرو کا دارنګ یو دس زش کوله ته روژنه شي نی ونه خراب اوه قزار او ګرځه د دین آسان ده پدی کی تکلیف نشتا یرید الله بكم اليسرا اراده لري الله پدی رخصت در کولو د آسان چې بیمار سوی خیر ده کروژنه شي مسافر توي خیر ده کروژنه شي ولا یرید بكم العسرا ارادن لري پتا سود تکلیف دین اسان دے پکی گرانوال نشتا ولی تو کملو العدتا او دید پار چی پورا کشمیر د روجو ولی تو کبرو اللہ او دید پار چی لوی او بڑای بیان کئی دا الله علاما حداکم پا حغ طریق چی تاسو لے ہدایت کڑنے د د الله بړی ل بهې خو طریکه به د پې غبر ووي نه چې دی دپاره د ځان نطرقی جوړې واللهله کوم ت او دی د پااره چې تا سو د الله د متونو شکوه د کوي وصل اللهله خ خل محمدنالی وخواابې جمع اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله الا الامین زمند طول خاتم الا ایمان کے یا الله خاتم الا ایمان کے او د خراب خاتمه نه مونږ ټول خپل حفاظت او ساتنه یا رب کریم زمږه او زمږ د دې ټول اوري دن کو رونو خیندو طلباء او طالبات او عوام سینه د قران حکیم د دې علوم او د پارپرانزه الا مونږ تا علم نافع د خپل کتاب او د خپل هدين د سنت را نشي الله دا قران زمونږ د پاره حجت کی او په مونږه حجت مچوړه الله دا قرآن زمونږ د پاره شفیع جوړ کی فرض قیامت باندې او دا د برکات نه د کتاب دې الله دې برکات په دنیا قبر خیرت کې مونږ ټولو تر لاسه کړي الله زمونږ او ته ټول عمر دې د دنیا وی حاجتونه تر سره کړي الله او زمونږ والدینو ته مشایخ ته بړو ژوندو اصول فروع ته واړولې ګناو الله زمونږ او ټول umat حاجتون دینی او دنی دنی دنیوي تر سره کې او زمونږ او ټول umat ديني دنیوي پرېشانه ختم کړي الله سم ربي ماران دیو دعا بارک دی ویلي کورونو کې لري اسپیټالونو کې دی دای باندې عارضن دی الله دې ټول بندگان او چې سار راستا کتاب لناستی لا سونه غړولي او ست دے شالاس خالی نفرزی الله دې ټول روپیمارا نو تشفاء کاملہ عاجل ورنسب کړي الله مونږ ته ټول د درس د هر کس بروک اوټ نه پې حفاظت کې وساتي الله زموږ دا اورې تفسیر کی او سم رضایونو کې درسونه او د دین کارونه شورودی پختل رحم کرم عافیت اختتام تورسه او زمونږ او د ټول انسانيت او جن پار تر الله ده ہدایت ذریه شوکه یا رب کریم د شمر مسلمانانو د دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله ده شمر امته مسلمان خصوصا فختانه په مختلفو دشمنو کې الله په خپل رحم و کرم دا دا او کرم د دشمنی له امته نه پور تکي او په منسکي محبت او استفا کراوي الله دے ملک او ټول اسلامي مملکنو کې امن و امان راوولے تا بدم نهي فسادنا الله دے, دے ملک او ټول اسلامي مملکنو نه لري بي گنا بندي وان الله دا بند را خلاص کي زموږ دي مدرسې سه دی باقي وی لئی خرابي دي باقي نور د لنګر بسایل دي ټول اخلاص سره سوالو کي الله دا ټول اسباب برابر کي الله دا غيبونه دا ټول اسباب برابر کي تاکم مسلمانانو زموند طالبانو په خدمت کې مت سرړې وای الله دې په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي یا رب کریم دې چا ولادت نشته کومه صالح <سؤال> اولاد ورکه او دې چا ولادت وي الله د والدینو د ستر او خپلې جوړکي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه او کن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله